Bismillahi latashaba innaka anta ala kulli syai'in qadir Allahumma ya rabbana ushurna yaumil qiyamati ulama'il amilin Arzuqna ya rabbana qabla al maut wa syahadata jannata ba'da al maut ba'du Kami cintai orang tua kami anak kami semua Alhamdulillah kita bisa salat berjamaah di masjid ini semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahada solatul qodah kana fi dhimnilahi subhanahu wa ta'ala kana fi limmatillah subhanahu wa ta'ala Nabi pernah bersabda bahwa barang siapa yang bisa solat subuh seperti ini, maka dia di dalam tanggungan Allah akan dijaga oleh Allah SWT. Dan semoga kita termasuk golongan orang yang dijaga oleh Allah. Nunggu barangkali ada anak-anak kita yang masih akan datang, kita baca dzikir mohon kepada Allah SWT. Al-Fatiha, Al-Habibina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Allah yuklitaracatifajanahuinfawna bi asralihim wa anwarihim al بالله من الشيطان الرجيم اقرأتي الفاتحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلتي على الله والصالحين في مشادك العظيمه وربيته المسجد أحب اسمي أحمد بن حبر بن محمد أصحب حبيذره السلام عليكم يا سحب محمد سعيد رمضان ما شاء الله ثم الى امواتنا وامواتكم واموات المسلمين جعل الله فيهم ويرحمهم اجمعين والف انا ب اسرار وانوار ولو في الدين والدنيا والاخره الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Al شيخنا حبيب الله <سؤال> ورحمه الله عز وجل سيدنا الحبيب الكرادني المشهور المحفيد اجل ربنا وشيخنا شيخو علي الدين كل من حضر في هذا المجلس المؤمنين المتبرئين والمحسنين صلوات الله عليه وعلى اوليائه وفلان ولا مرشدنا صلاه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 أستغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لي ولوالدي والدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولي والدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولي والدي وللمسلمين جميعا Allahumma salli ala Saidina Muhammad wa ala ala Saidina Muhammad, kama salliyat ala Saidina Ibrahim wa ala ala Saidina Ibrahim, wabarik ala sayidina Muhammad wa ala ala Saidina Muhammad, kama dzaruk ala sayidina Ibrahim wa ala ala Saidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid Allahumma salli ala Saidina Muhammad wa ala ala Saidina Muhammad, kawasalliyat ala Saidina Ibrahim wa ala ala Saidina Ibrahim, wabarik ala Saidina Muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala sayidina ibrahim wa ala ibrahim wa barik ala sayidina muhammad wa ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفده به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهر وأصحاب الأخير اللهم, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفده به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهر وأصحاب الأخير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفده به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل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 بِشَرِّ مَا خَلَقَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ لا اله الله والله أكبر سبحان الله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 ان اذا وقى من شر نفسه ذا ذي عضيم من, من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن, الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم آمين. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُ Kefirin Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan Dengan bahasa apapun yang kita faham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 wa aslimina sataqabila barakatil faatihah Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin masalah sampai di mana? Pendahuluan, ha? Bismillahirrahmanirrahim nak dalam memulai segala sesuatu kita harus dengan disunnahkan untuk memulai memulai dengan bismillah qul amrim dzibalil la yabda'u fil basmalahti fa ajda fa abta kalau orang memulai segala bentuk kebaikan tidak dimulai dengan basmalah maka akan kurang berkahnya kalau ngarang buku nulis buku hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim Baik sini pun dalam nawtonnya jika begitu. Abda au bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda au aku memulai bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Kasih, sifat sekaligus nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengan gelar Ar-Rahman, Allah Maha Kasih kepada siapapun, termasuk hamba yang memusuhi Allah. Kalau sudah disebut Ar-Rahim, Allah Berkasih sayang Hanya kepada orang yang beriman Sehingga Ar-Rahman Untuk di dunia Kalau Ar-Rahim Akhirat Kalau Ar-Rahman dunia dan akhirat Kalau Ar-Rahim akhirat saja Karena Allah dengan Ar-Rahim Hanya memberikan kasih sayang orang yang beriman Sehingga di akhirat nanti Allah tidak akan memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir Yang tidak beriman Wabirrahimi Bismillahirrahmanirrahim Da'imil ihsani That Yang selalu Memberi kebaikan Al-ihsan adalah memberikan kebaikan Dan kebaikan Allah ini adalah bahan Untuk kita selalu mensyukuri naimat Allah Kebaikan yang Allah berikan kepada kita Adalah kebaikan yang tidak pernah terputus Tidak pernah terputus Dan sungguh sangat banyak Bahkan kalau kita merenungi kebaikan yang Allah berikan kepada kita kita tidak akan mampu untuk merenungi dan tidak mampu untuk menghitungnya semua yang Allah berikan kepada kita, ne'mat terus dari ne'mat yang selama ini mengakitkan kita mungkin rezeki atau ne'mat yang Allah berikan kepada kita yang kadang sudah tidak kita sadari karena terus datang kepada kita air mata yang menjadikan mata kita mudah untuk kedip Cetak jantung yang menghantarkan darah. Kan rasa kantuk yang Allah berikan kepada kita. Agar kita bisa enak tidur. Rasa lapar pun nekmat dari Allah. Agar kita bisa makan enak dan seterusnya. Kalau bicara tentang nekmat Allah. Tidak bisa kita memikirkannya. Bahkan kelincahan gigi. Di dalam memilah antara lidah kita dan daging yang kita makan tadi malam itu. Subhanallah. Kalau tiba-tiba hilang pemilah itu, gimana kira-kira? Mungkin lidah kita akan kemakan dan masuk ke dalam. mungkin. Tapi Allah pilih. Dia ya. pun daging, ya. anggap saja. Dimasukkan lidah juga ke mulut kita. Lidah kita bisa memilah. Dan itu juga Allah kasih. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah berhenti. Mungkin di stop matanya. Sehingga matanya sakit. Tapi nikmat yang lain tetap mengalir kepada kita. Dan itulah Allah yang da'imil ihzani selalu memberikan kebaikan. Alhamdulillahil qadimil awwal. Segala puji bagi Allah. Dan segala kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul amri libanil yaudau fil Sampai di sini sudah mulai ini. Belum. Sudah? Sudah. Sampai mana baitnya? Sampai di mana? Hah? Bait keura. Berarti ke masa salatu. Atau Wahdu, Falham ha, sudah. Makanya kita pegi langsung tutup poin mana. Ini? Jadi kalau belajar sudah supaya tidak terulang. Ini loh gitu. Mana lanjutannya? Alhamdulillah sudah. Berarti kita tu masolatu wasalamu sar mada. Tu masolatu. Kemudian kita mengucapkan selawat dan Subhanallah ini adat ahli al-iman wal muhib li nabi sallallam. Kebiasaan, kebiasaan orang yang hatinya nyambung Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah lupa meninggalkan salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan disenahkan dalam segala khutbah Khutbah apapun Kecuali khutbah Menjadi wajib Adanya salawat Dalam segala bentuk khutbah hendaknya kita mulai dengan Bismillah, Hamdallah, wassalah Alain Nabi Sallallahu Alaihi wassalam pada khutbah jumat menjadi wajib itu semuanya Bismillah tidak tapi kalau Alhamdulillah ya Bismillah dalam khutbah tidak disunatkan sebagai edatnya khutbah tapi kalau mengucapkan Bismillah boleh Di sini membaca salat kepada Rasulullah subhanallah salat kepada Rasulullah Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat man sallallahu alaihi maratan salallahu alaihi biha ashran barang siapa yang bersalat kepadaku sekali Allah salawat sepuluh kali kepadanya simat ahlil mahabbah ciri khasnya ahli mahabbah dalam segala keadaan dia membaca salawat bahkan dalam keadaan lupa pun kalau kita membaca salawat akan menjadi kita diingatkan oleh Allah salam ala nabi salam ala sayyidina muhammad rupa. jadi dikit-dikit salawat dikit-dikit dikit dikit salawat dan ada janji kalau kita bersalawat sekali kepada Rasulullah Allah bersalawat sepuluh kali bagaimana salawat Allah untuk kita bagaimana salawat Allah untuk kita Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ. Allah yang bersilawat kepada kalian. Dan malaikat juga. Bagaimana kalau sudah Allah bersilawat kepada kalian, liyukriyakum min al-ṭurmati ilā kalian akan dikeluarkan dari segala kegelapan, menuju cahaya. Kegelapan apapun, kegelapan rizki, kegelapan segala bentuk. Termasuk dari kebodohan menjadi ilmu. Tidak adanya iman menjadi iman. Jadi kalau yukhir yukhrijakum minadzulumati ilan nur. Maka sangat layak kita membanyak solawat. Dikit-dikit solawat. Kadang orang tidak terbiasa. Nama Rasulullah disebut diam saja. Padahal Nabi sebutkan. Nabi pernah menyebutkan al-Bakhil. Orang pelit Allah. Dikatakan pelit oleh Rasulullah s.a. Man iza dhukir tu'indahu walam yusalli aliyya. Disebut namaku. Di sampingnya, tapi tidak pernah bersalawat kepadanya. Sallu ala nabi Muhammad. Biasakan dengan salawat. Kita biasakan dalam hidup kita. untuk Dikit-dikit salawat. Luar biasa. Ini murah meriah. Mudah diucap. Akan tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya besar. Tanda sambung hati kita ke Rasul Sallallahu alaihi Wasallam. Biasakan dengan salawat, salawat, salawat. Sermada selamanya. Tidak pernah berhenti. Jadi salawat yang terus menerus. Kita penginnya. Dan selawat itu yang paling utama adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat paling bagus adalah selawat Ibrahimiyah adalah yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad, kama alamin innaka hamidun majid. Itu selawat paling bagus. Tidak ada selawat melebihi ini. Akan nabi salawat banyak, termasuk salawat Nariyah, Tibil Kulub, gak bisa menyamai dengan salawat ini. Karena salawat ini langsung yang membaca dan menyeberikan contoh adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bolehkah kita buat salawat? Ini pertanyaan besar, ada sebagian orang yang dikit-dikit lidahnya mengatakan, ini salawat tidak benar, ini bid'ah, sesat, dan sebagainya. Hukum buat adalah bukan sesuatu yang terlarang. Sehingga ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Karena menyusun salawat itu inti salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina muhammad. Cuma kadang dikasih tambahan. Dan tambahan itu ada sangkut pautnya biasanya dengan hajat kita atau sangkut pautnya dengan sifat nabi atau nama nabi. Jadi ada membuat salawat bukan suatu la larangan. Bahkan imam muhadisin. Kalau kalian ditanya siapa yang berikan contoh dari ulama, eh para ahli hadis. Para Ahli Hadis semuanya membuat salawat baru. Apa itu salawat? Salawat barunya para Ahli Hadis. Misalnya Imam Bukhari, Rasulullah ta'ala. Setiap kali beliau menyebut nama Nabi Muhammad, pasti di belakangnya diberi salam Alaihi wasallam. Dan salawat salam Alaihi wasallam tidak diajarkan Nabi SAW. Berarti Imam Bukhari menempelkan kalimat bid'ah di dalam kitab sohlehnya. Tak usah, tak usah dah lihat, usah berat-berat ya. Ini adalah. Nanti bertertalel detail yang ada lagi. Ada orang mengatakan bid'ah. Salawat tidak boleh kecuali salat Ibrahim ya. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Imam Bukhari setiap menyebut nama Nabi selalu di belakangnya kata sallallahu alaihi. Imam Muslim pun sekabar menyebut nama Nabi selalu di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Memang ada orang picik pandangannya. Kalau tidak membi'ahkan orang lain tidak enak. Menyalahkan orang lain. Subhanallah. Jadi membuat salawat adalah bukan suatu yang terlarang asalkan maknanya benar. Makna yang penting. Tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Apalagi di dalam makna salawat itu pun ada hajat kita. Termasuk salawat Fatih yang kita buat, yang kita baca itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Bashir wal n-Nadhir. Al-Bashir adalah sifat Nabi. Yang memberikan kabar gembira. Karena itu salawat dakwah. Salawat pembuka. Untuk usaha, segala usaha kita pengen dibuka oleh Allah. Allah masya Allah. Nabi Muhammad al-Bashir, al-Nazir, Nazir yang mengingatkan kita akan raka hukuman Allah agar kita terus ingat. Nabi datang dengan memberikan kabar kebaikan. Nabi datang juga mewanti-wanti agar kita jangan terserumus dalam neraka. Al-Taliban Fatihubhi Abuul Khair yang dengan Nabi Muhammad akan terbuka segala bentuk kebaikan. Watan Galikubhi Abuul Sharri dan akan tertutup segala pintu kejahatan. Dengan Nabi tertutup lihat jahat yang paling jahat adalah kekufuran. Kalau ada orang berbuat jahat tidak ada jahat melebihi daripada kejahatan orang kafir, kejahatan syirik. Maka di saat seseorang dibawa kepada keimanan berarti dia telah keluar dari dari kejahatan yang paling besar. Siapa yang membawa kita kepada keimanan? Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang Al-Quran menyebutkan, menyebutkan Innaka wahai Muhammad Engkau latahdi memberikan petunjuk Ila surati mustaqib kepada jalan yang Allah, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai Jadi Nabi membawa kepada kebenaran Maka kalau kita katakan Nabi adalah Pembuka segala kebaikan, bukan satu yang salah Yang membuka hakikatnya memang Allah memberi hidayah Siapa sesungguhnya? Allah Tapi ternyata Nabi Muhammad pun digelari oleh Allah Sebagai yang memberi petunjuk Kadang orang berlebihan. Hidayah dari Allah saja. Baik. Hidayah dari Allah. Tapi Nabi pun bisa memberikan bimbingan kepada kita. Cuma hidayah hakiki adalah dari Allah. Tapi kalau kita katakan, Ya Rasulullah berikan kepada aku petunjuk. Bukan syirik. Kalau kita berkata. Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Bukan syirik. Karena Allah. Di dalam Al-Quran sudah menyebutkan. Innaka engkau wahai Muhammad. Tahdi Sungguh akan berikan petunjuk. Loh. Nabi disebut Tahdi Sehingga Nabi. Namanya juga Al-Hadi ilal sirat al mustaqim yang memberikan petunjuk ke jalan yang Allah ridai. Cuma kadang orang berlebihan, ini saya dari Allah saja. Jangan disebut Nabi Muhammad memberi hidayah. Innalillah. Hakikat hidayah memang dari Allah, tapi Allah pun menggelari Nabi dengan innaka latahdi, engkau akan memberikan petunjuk ilal sirat al mustaqim kepada jalan yang yang lurus. Bayangkan jika maka boleh kita mengatakan Allah. Nabi Muhammad pembuka segala kebaikan. Ada sebaikan mengatakan syirik salawat-salawat. Seperti salawat nariyah katanya salawat syirik innalillah. Bagaimana dikatakan syirik? Salawat bil kurut syirik. Cikit semuanya syirik-syirik. Kalau tidak faham maknanya. Atas. Allah ma'as-salamu ala syirik Muhammad. Masalah syirik salawat kami atas salam selamat-salam ala syirik Muhammad. Dengan salawat kepada semoga terima kepada nabi Muhammad. Akan terurai dengan Nabi Muhammad segala kerupatan. kerutan hidup. Ikatan-ikatan. Watang Farajumil Qur'an akan ter terbuka dengan Nabi segala bentuk ke keruputan, kerupakan, kesusahan. Watubba bihil Hawa iju. dan akan diselesaikan dengan Nabi segala hajat. Memang betul. Ini adalah Salawatul Sul. Hawa Iju. Waktu nabihirohoy dengan Nabi Muhammad akan didapat semua semua cita-cita. Ini bukan syirik yang memberikan cita-cita kita Allah yang akan menguraikan itu adalah Allah cuman bi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sambung kita kepada Allah melalui Nabi wa yastasqi al-ghamam dengan Nabi Muhammad akan diturunkan hujan akhirnya kita minta kepada Allah ya Allah berkat Nabi Muhammad turunkan hujan ini katanya kalimat syirik karena salawat nabi adalah syirik kasihan mereka itu padahal kalimat wa yastasqa ini ada di dalam hadis Imam Bukhari dalam bab salat istisqa coba kalian buka suatu ketika bab salatul istisqa bagaimana dalam kitab sahih Bukhari di saat itu menyebut Nabi ada sanjungan yang diberikan oleh orang kepada Nabi disebutkan wahyus tasqalbiwajhihi dan diturunkan hujan biwajhi. karena Nabi saw wasalam persis kalimatnya ada di Sahih Bukhari jadi yang mengatakan salawat nariah adalah syirik <laughs> berarti juga mengatakan imam Bukhari adalah syirik ada keunikan sebagian manusia itu kalau dikit dikit mengatakan syirik baik selawat. Jadi jangan lupa selawat sallallahu Biasakan dengan selawat. Selawat yang paling banyak Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Itu paling ringan. Kalau bisa sempurna selawat Ibrahimiyah, kalau tidak apa selawat yang kau suka sesuai dengan hajatmu dan keinginanmu maka Allah Subhanahu wa taala akan beri yukhrijakum minadhulumati ilan nur. Allah akan meluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Ala nabiyyi ka ba'da nabiy alaihi wasallam. Khairu man qad Imam ahli tauhid, sebaik orang yang bertauhid adalah Rasulullah. Imamnya Ahli Tauhid. Yang mengajarkan kepada kita Tauhid. Sebaik-baik Ahli Tauhid adalah Nabi SAW. Mengenalkan kita dengan Tuhan yang Maha Allah yang Maha tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Kemudian setelah itu. Wa'alihi dan juga kepada keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi ini ada lima pendapat. Pertama adalah keluarga Nabi SAW. Ashabul kisah. Asalabul kisah adalah orang yang dikerudungi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Kain, disaat beribtihal, mubahalah, bermubahalah, mubahalah itu angkat sumpah dengan orang kafir. Karena orang kafir selalu menghina Nabi, mengolak Nabi, akhirnya mubahalah. Siapa yang benar, maka akan selamat, yang tidak benar akan diturunkan musibah. Orang kafir ketakutan dan Nabi waktu mubahalah dimasukkan ke dalam kisah tersebut, kisah Kain adalah beliau, sesudah Muhammad harfat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidat Fatimah Tiz Zahra, Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Ini bil-irtifaq. Lima ini adalah ashabul kisah yang sekaligus disebut sebagai Ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya adalah, yang disebut Ahli Kisah, yang disebut Ahli bait adalah, Semua dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semua adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Eh, ini ini ketiga, ini ketiga, ini ketiga. Yang kedua adalah Ashabul Kisah. Ashabul Kisah diba'ri ditambah dengan azwaju istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dalam hadis katakan ahli fulan adalah zaujatuhu. Aina ahluk? Sama dalam bahasa itu, aina ahluk? Di mana keluargamu? Maksudnya adalah istri. Maka tidak benar kalau istri Nabi tidak termasuk dalam ahli bait Nabi sallallahu Maka mendapat yang kedua ahli Nabi adalah zaujat Nabi. Keluarga. istri Nabi juga masuk kepada ahli baiknya Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketambahan daripada Ahzal Huysa. istri Nabi ditambah dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semua keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib sampai hari ini disebut sebagai ahli baiknya Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah orang orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa semuanya ada ahli bed Nabi saw. Yang kelima adalah orang yang punya keimanan semuanya insyaAllah keluarganya Nabi saw. Ini khilaf tentang ahli bed Nabi saw. Yang jelas kita hendaknya bersalawat kepada ahli bed Nabi. Jangan dipotong. Jangan kau bersalat berseluruh, alaiyab solatin botro. Jangan kau bersalat kepadaku dengan salat yang putus. salatnya enggak sempurna. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad saja tidak disambungkan dengan keluarga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalau berselawat ditambah wa alihi, wa tung washabbihi. Dan siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi adalah dengan tiga syarat. Yang pertama adalah hidup menemui Nabi di saat sama-sama hidup. Menemui Nabi di saat sama-sama hidup. Menemui Nabi di saat sama-sama hidup. hidup. Yang kedua adalah beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga mati dalam keadaan iman. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi tidak sebut sebagai sahabat. Jika ada orang ketemu nabi tapi tidak beriman, Abu Jahal enggak bisa disebut sahabat nabi. Atau bertemu kepada nabi, beriman tapi murtad, tidak disebut sebagai sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat tiga harus terpenuhi untuk disebut sebagai sahabat nabi. Sayyidul Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena beliau bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu kepada Nabi waktu Nabi hidup, beriman kepada Nabi, kemudian mati dalam keadaan beri, beriman. Yang bertemu Nabi setelah Nabi hidup meninggal, tidak disebut sebagai sahabat. Ada yang bertemu Nabi setelah meninggal adalah babul karamah. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Man ra'ani fil manami safairani yaqinan, fa'inna syaitana lai tamathalu bihi." barang siapa yang bertemu denganku di dalam tidur, ia ya akan bertemu denganku di alam nyata. Jadi, bisa saja nanti bertemu dengan Nabi di alam nyata. Jadi ini bab karoma. Maka kalau ada seorang alim ketemu Rasulullah, tidak akan berubah menjadi sahabat Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah meninggal. Jadi syarat sahabat ada tiga. Harus tahu. Ringkas biasanya kita itu memahamkan karena anak, anak itu yang praktis itu satu, tiga, itu langsung faham itu. Ya, jadi, ya apa yang disebut sahabat Nabi? Langsung tuju aja siapa. Abu Bakar, semuanya begitu. Yahya Usama, semuanya. Ada ada sahabat kecil, sahabat besar. Sahabat kecil adalah ketemu Nabi waktu dia kecil. Belum <laughs> balik, masih kecil. Seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan kecil. Tapi ketemu Nabi dalam keadaan beliau adalah beriman Islam, karena anaknya orang Islam. Itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Womantabi dan para tabiin. Tabiin adalah orang. Tabiin adalah orang yang tidak bertemu Nabi, tapi bertemu dengan sahabat Nabi. Tabiin adalah ketemu para sahabat Nabi, tidak ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Tabiin. Waman Tabi in. dan semua yang mengikuti lebih umum lagi Waman Tabi dan salawat kepada Nabi, para sahabat dan semua Waman Tabi dan semua orang yang mengikuti lah ini Waman Tabi ini lebih umum, bukan sekadar Tabiin. Waman Tabi adalah semua orang yang mengikuti sabila dinilhaki jalan kebenaran. Jadi kita di musang Nabi ini pengarang. Pengarang ini mendoakan semuanya, bersolawat kepada Nabi, mendoakan Nabi, bersolawat kepada ahli bed Nabi, keluarga Nabi dan sahabat Nabi, dan sampai kita pun didoain. Bapa Nabi, semua orang mengikuti kita, mengikuti. Sabi ladi nil hakik mengikuti jalan kebenaran. Haidumubtadi dan dia tidak membuat satu bid'ah, tidak mengada-gada, tidak membuat bid'ah, ya? tidak membuat bid'ah. Bid'ah nanti, apa sih Bid'ah? Bid'ah itu bukan seperti yang sering dikembar-kembarkan orang. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah Bid'ah. Itu bukan definisi Bid'ah. Itu definisinya fitnah itu namanya. Karena suka membuat fitnah dengan kalimat itu. Kalau ada orang yang berkata bahwasannya semua yang tidak dilakukan Nabi adalah Bid'ah. Hancurlah hidup ini. Ini pun Bid'ah yang kita pakai. Yang kita pakai adalah Bid'ah dan para sahabat pun melakukan bid'ah membuat perkantoran mengumpulkan mushaf adalah bid'ah. Mereka bilang yaani semuanya bid'ah kullu bid'atin la la kullu dhalalatin Itu doa yang dihafal untuk membid'ahkan orang lain. Ada kaidah, bid'ah itu apa sih? Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Bagaimana itu? Itu bukan Al-Qur'an, itu bukan kalimat dari Nabi. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Tidak pernah dicontohkan Nabi Aral-Bit'ah. Nabi mengatakan, Kula muhdatin, Bit'ah apa ini? Sementara ada hadith Nabi yang berbunyi, coba. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mitlu ajri fa'iliha mitlu ajri man amila diha Barang siapa yang membuat satu hal yang baik? hadis sahih. Apakah mereka buta dengan hadis ini? Man sanna Biar barang siapa membuat Membuat sunnah, maksudnya membuat sesuatu Fil islami Di dalam Islam, artinya bukan yang ada pada Nabi, kalau ada darbiyam Man fa' man amila atau man, man sanna dengan, Barang siapa yang membuat Fil islami di dalam Islam Sunnatan hasanatan, sesuatu yang baik Walahu maka bagi orang tersebut Ajwa Pahala kebaikan tersebut dan pahala orang yang mengamalkannya apa sih kebaikan yang pernah kita buat program membuat satu metode metode nahwu metode syorab itu kan bid'ah semuanya tidak pernah ada, waduh pahalanya ngalir terus semuanya itu mendukung syariat, memang ada ilmu nahwu ilmu syorab, tidak ada ilmu bid'ah semuanya itu pada zaman Nabi keadaan bersorab Kemudian zaman Imam Ali bin Abi Thalib Zaman Abu Al-Assad Dua Ali Di saat menemukan orang pada bahasanya salah-salah Ilmu mustalah hadis, ilmu bid'ah semuanya Ilmu baru maksudnya Cuma ada orang terkopoh-kopoh dikit-dikit Bid'ah semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah bid ah. Ada definisi bid'ah Dan sekarang bukan makamnya untuk bicara tentang definisi bid'ah Ada definisi bid'ah yang panjang adalah Kul Bid'ah adalah Terikutun fit'ini Ada sebagian lama mendefinisikan Sampai 15 definisi dan dari 15 definisi, definisi tentang bid'ah atau 11 uh, belasan definisi, diantara belasan definisi tersebut, ternyata tidak ada yang definisinya begini. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Tidak ada. Itu tidak tahu definisi dari mana yang sangat masyur. Coba. Kalau ada orang berkata, semua yang tidak, semua yang tidak ada pada Nabi sekarang adalah bid'ah. Ini naik mobil bid'ah semuanya. Suruh naik ontar nanti. Nanti pulang ke mana? Malaysia, na'unta sana itu. Jangan pakai pesawat itu bid'ah. Wah, maksudnya ini bedakan antara bid'ah dunia sama bid'ah akhirat. Dari mana Nabi enggak menjelaskan seperti itu? Yang Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi Dari mana engkau memilah membedakan antara dunia dengan akhirat? Antara agama dengan urusan dunia. Mereka hmm. tidak bisa memilah itu. Maka yang benar Bid'ah yang disebutkan oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah. Wah, kulla zulala tin binar ini bid'ah syar'iyah. Semua bid'ah adalah sesat secara syar'i. Tapi ada bid'ah secara bahasa. Ada bid'ah secara bahasa. Nah, kalau bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Kalau sudah dikatakan bid'ah secara bahasa, maka masuk di dalamnya hukum yang lima ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makroh seperti hukum-hukum syara' yang lainnya. Dari mana kita faham itu ada bid'ah yang luhwiyah? Kalau semua bid'ah adalah sesat Lalu mereka membedakan Ya yang sesat itu kan Bid'ah yang urusan agama Urusan ibadah Tapi kalau urusan teknologi Bukan bid'ah Baik Kalau begitu yuk kita datang saja Kepada Sayyidina Umar bin Khattab Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab Waktu mengomentari orang Lagi sholat malam Dalam bulan Ramadan Dengan kumpul Dengan Sayyidina Ubay bin Khattab Diibami oleh satu orang ramai apa kata tiada Umar nikmatil bid'ah sebaik-baik bid'ah adalah ini lho kok ngomong sebaik-baik bid'ah ini Saidir Umar enggak benar nih begitu Nabi Umar Saidir Umar langsung ngomong nikmal bid'ah sebaik-baik bid'ah nih ini, ini bid'ah bahasa menurut bahasa bid'ah ini hal yang baru ini sebaik-baik hal yang baru nikmal bid'ah ini makanya ada orang dikit mengatakan bit'ah, bit'ah, bit'ah, dikit-dikit bit'ah. Habislah semuanya bit'ah, bit'ah, semuanya. Pengen semua orang dimasukkan dengan raka. Kullabit'atudulawak, kullabbalalatinfinar. Pengen dengan raka, raka, raka. Baca yasin kumpul-kumpul, bit'ah. Baca tikir bareng-bareng, bit'ah. Aduh. Soabatan, bit'ah. Bubarlah, kayaknya konser semuanya nanti. Kita perlu jujurlah dalam menilai agama ilmu itu kita perlu dialog yang tenang, yang sejuk, bukan dengan hawa nafsu. Di mana bid'ah? Bid'ah. Sayyidina Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab membuat perkantoran. Dan banyak yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan baik ini masalah bid'ah. Baik yang pertama, la billahi iman kepada Allah wa ba'du. Setelah mukadimah ini kalimatul fasli dan memang semendaknya ada ada setelah muqaddimah, baru setelah itu muqaddahul, setelah itu semuanya yuk kita mulai. Alimad billahi iman kepada Allah, fa'alam getailah Biwujubil ma'rifati akan wajibnya kita untuk mengetahui min wajibil lillahi wajiban-wajiban kepada. Wajiban dan kewajiban yang harus kita yakini ada pada Allah 20 nasibah. Ada 20 sifah Tolong dibinakan. Ini maksudnya. Sifat wajib Allah itu maknanya adalah sifat yang wajib kita yakini. Bukan Allah wajib melakukan sesuatu. Tolong ini bedakan. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Menurut akhidah al -sunnah. Allah tidak wajib menyiksa orang kafir. Dan Allah juga tidak wajib memberikan pahala orang yang beriman. Tidak boleh kita menyifati kepada Allah dengan kalimat Allah wajib melakukan. Tidak ada. Kalau sudah dikatakan Allah wajib, Allah tidak iradah lagi. Jadi diatur oleh kita. Tidak ada yang mewajibkan bagi kepada Allah sesuatu apapun. Akan tapi yang dimaksud dengan sifat wajib adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Bukan kita mengatakan Allah wajib melakukan. Dibedain ini. Sebab kadang kalangan santri santri yang pemula itu, baca, karena baca ini. Wajib-wajib bagi Allah. Jadi wajib bagi Allah untuk melakukan gini enggak enggak ada. Dia ada kewajiban bagi Allah. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah. Mereka mewajibkan kepada Allah. Misalnya semua yang berbuat baik wajib Allah beri pahala, yang berbuat dosa wajib Allah hukum. Enggak pantas kita mengatakan Allah wajib. Dan sifat wajib itu ini catatan pertama itu. Yang dimaksud sifat wajib adalah sifat yang wajib kita yakini ada pada Allah. Ini catatan penting. Yang kedua adalah kalau sempatnya terpencatat. Saya biasa kalau dengan anak-anak saya kalau tidak dicatat. Jadi faedah dari guru lebih lebih penting daripada yang ada di dalam kitab. Sebab kalau kitab itu ada tidak akan hilang kemanapun. Tapi kalau faedah dari guru kadang diucapkan sekali tidak diucap dua kali. Jadi catatan bagi saya lebih mahal daripada kitabnya sendiri. Sebab kitab itu sudah jelas kadang tapi guru tuh kadang membaca kitab yang lainnya dihadirkan dan tidak dikeluarkan yang kedua kalinya. Nah ini kadang. -kadang. Makanya saya mengajari anak-anak di pondok sana itu biasakan mencatat. Abalagi nanti kita selalu menghadirkan faedah kayak catatan 1 2 3. Begitulah adalah tidak ada di kitab-kitab lain kecuali kita mencarinya dengan susah payah. Makanya yang tidak biasa mencatat itu lambat belajarnya. Kalau saya langsung bukunya yang paling mahal, yang paling bagus. Kenapa? Agar buku itu tetap kita jaga karena harganya mahal, yang paling bagus dan catatannya jelas. Jadi terus. Sehingga kalau ditanya orang kita sudah kita sering baca tatap. Ada orang ditanya orang masih bulat buka kitab lagi, sudah lari jamaahnya nanti. Kita ingin yang kita belajar hari ini hafal hari ini selesai. Dengan gampang. Seperti 45A pendapat lima, al-ahli bait ada 5. Kalau anak-anak belajar dengan kita besok tatanya langsung mendadak harus bisa. Alibet ada lima makna langsung. Alibet ada apa sih? Alibet apa sih kemarin? Bagus, tapi lupa saya. Gak ada kalimat itu. Bagus, catat. Ini menggerakkan tangan itu penting sekali bagi tulapan itu kecekatan. Jadi belajar itu tidak susah ternyata, asalkan caranya benar. Ada di pondok itu belajar kita bolak balik hatam itu, ngeluarkan masalah saja nggak bisa. Sehingga banyak salah fikih, salah faham itu. Kita selalu menyajar fiqh, salah faham. <laughs> Karena belajarannya hanya hatamkan dari awal-akhir, dimulai ayam. Awal-akhir, dimulai ayam. Ya. Karena tidak dengan mencoba mengeluarkan permasalahan di, di luar untuk dihafal. Ya, ini. Yang kedua adalah. Lihat. Sifat wajib tidak hanya sepuluh. Ini sebagian daripada sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah tidak berbatas. Bukan hanya dua puluh. Makanya kadang-kadang pertanyaan, -kadang kok sifat wajib Allah, dua puluh, yang lain bagaimana? Nah, kan? Allah kan Maha Kasih, Maha iya. Ini sebagian dari sifat wajib. Bukan semua sifat wajib. Sebagian dari sifat wajib Allah adalah dua puluh. Jadi yang lain masih banyak. Akan, tapi kenapa dengan dua puluh? Karena dua puluh ini yang mengundang konflik. Bukan mengundang konflik. Banyak orang salah faham di antara yang dua puluh ini. Kalau tentang Allah Maha Kasih, Allah Maha ini selesai tabang begitu mudahnya. Tapi untuk yang 20 ini mengundang perdebatan antara kita dengan kaum Mu'tazilah kaum Qadariyah dan seterusnya misalnya semasalah Qudru masalah Irodah, masalah Kahlam karena mengundang perdebatan sehingga dikumpulkan oleh para ulama, ini harus dibahas secara detail dan khusus agar kalian selamat karena itu wujud Allah yang merata ya. Allah, Allah wujud siapa wujud ini dibahas. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat badihi. Sangat gamblang. Masanya Allah itu ada. Sudah kami bisa, bisa sampaikan. Pertanyaan lalu, lihat. Allah itu ada. Badihi jiddan. Sangat gampang untuk ini. Karena apa? Fitrah semua orang yang berakal itu mencari Tuhan. Dimanapun tempatnya. Coba. Tidak ada satu kaum kecuali mereka pasti menuhankan apapun yang mereka yakini jadi fitrah mencari Tuhan itu sudah fitrah daripada manusia di tengah hutan menuhankan ketua sukunya di Jepang menuhankan matahari di Paris Persia sana menuhankan matahari jadi menuh, mencari Tuhan itu sudah fitrah manusia kalau orang berakal selalu secara otomatis itu akan mencari Tuhan Cuma karena mereka itu tidak ada pembimbing Maka salah alamat Sehingga matahari dianggap sebagai Tuhan Biarpun di tengah hutan Coba kita masuk komunitas di tengah Tuhan Pasti ada yang dianggap Tuhan Di tengah hutan Semua manusia ini kesepakatan Kesepakatan orang bahakal Kecuali dahriun atau orang yang tidak percaya Apa namanya ateis Ateis itu sebenarnya Biarpun dia tidak percaya adanya Tuhan katanya Tapi dia tergiring mempercayai sesuatu yang besar Bagaimana terjadinya alam semesta ini? Dia mengatakan proses, apa proses? Dia memberdaya sesuatu yang enggak jelas. Proses apa sih? Ya dari ini nih. Nah. Akhirnya mengucapkan dia terjadinya alam ini hanya karena kebetulan saja. Dan dia mulai gila lagi. Mulai semakin gila. Kamu paham enggak kebetulan itu aja ngomong ya benar? Kebetulan. Tidak ada yang mengatur. Jadi kebetulan begitu proses alami, alamiah. Jadi terjadinya ini, ini adalah semesta ini kebetulan. Baik, yang diajak ngobrol yang lebih tenang lagi. Kamu tahu tidak kebetulan? Kalau seandainya saya bisa buat kebetulan lima belas kali, lima belas kali kebetulan. Setiap kali saya main badminton, kayaknya saya jadi juara dunia. Jadi saya ini, kalau saya melempar kok masuk ke net, nantu ke net, langsung gak? Tempatnya lawan, dapat poin berapa? satu kan Ini namanya kebetulan ya. Bisa enggak saya buat 15 kali? Kalau saya bisa buat begitu 15 kali mah hebat. Kebetulan tuh dari berapa serap yang saya lempar itu Itu kebetulan sekali atau dua kali itu kan kebetulan ya. Ah, kebetulan masuk lagi. Kalau saya bisa membuat 15 kali jadi juara dunia. Enggak percaya kalau saya bisa membuat kebetulan 15 kali, bisa enggak? Saya bisa. Kebetulan 15 kali. 15 kali saja kita enggak bisa nerima kok kebetulan. Sekarang ini di semesta, matahari mengikuti garis edarnya, enggak berbenturan, bukan 15 kali, ribuan kali. Yang tidak dia itu yang bicara kebetulan. Kamu sudah gila kayaknya. Apa kebetulan itu setan? Eh, kebetulan, enggak sengaja, kebetulan. Ini semuanya planet mengikuti garis edarnya dan berjalan sesuai dengan tidak berbenturan. Tidak ada kebetulan ini. Ada yang ngatur jadi yang mengatakan tidak ada Tuhan itu betul-betul jauh daripada kebiasaan orang yang berakal, semua orang berakal mencari Tuhan menemu apa? menganggap Tuhan yang dianggap melindunginya menjauhkan dari segala malapetaka, cuman mereka salah alamat karena mereka salah alamat, maka mengatakan Tuhannya adalah peraun Tuhannya adalah pohon besar Tuhannya matahari, Tuhannya bintang Tuhannya angin kalau ada angin topan, mereka langsung sujud, tidak ada karena Tuhannya lewat Jadi macam-macam. Akan tapi kita ialah ada petunjuk syariat. Pada dasarnya kita tidak sama dengan mereka mempercayai adanya tuh Tuhan. Baru setelah itu apa lah. ini lo lihat. Begitu cerdasnya Imam Abdul Hasan Asy'ari. Jadi setelah mempercayai adanya Tuhan baru. Nah, Tuhan itu kamu sudah jelas ya percaya adanya tuh Tuhan. Baru sekarang beri sifat-sifat. Tuhanmu adalah dahulu. Lah Firaun dulu dilahirkan enggak jadi Tuhan, Gak mungkin dong. Ketua suku bukan anaknya ketua suku, gimana kau jadikan Tuhan? Gak mungkin dong. Patung ketuhan kan kemarin kamu yang buat. Eh ini, jadi harus maka, maka maka, maka sif, sifat Tuhan adalah kodim dahulu dan dahulu dan dahulu yang tidak berbatas. Coba kalian inilah. Kenapa kok para ulama ahli akidah kita itu mengatakan Allah Qadim Tidak disebutkan dalam Al-Quran hadis sifat namanya Qadim Tapi diisyaratkan dalam Al-Quran Wal-awalu, wal-akhir Cuma pakai istilah Qadim untuk semakin detail di dalam pemahaman Dalam falsafah Dan memang kita tidak harus dengan falsafah Cuma falsafah penting untuk mengukuhkan saja Bagaimana mana menakhidam Allah dahulu Sebab kalau kita, kita tempatkan di sini Allah maha dahulu jadi tidak ada yang mendahului Allah keberadaannya. Kalau ada yang mendahului Allah, berarti Allah itu baru. Berarti Allah dibuat dan diciptakan dan bukan Tuhan lagi. Allah dahulu dan kalimat dahulu gimana? Qadim yang tidak berbatas. Tidak berbatas bagaimana? Ya tidak berbatas sudah. Saya enggak bisa terima dan memang itu di luar jangkauan akalmu karena bukan urusan akalmu, urusan imanmu yang mempercayai. Sebab kalau Allah ada yang mendahului, berarti Allah diciptakan, Allah baru. Berarti kalau Allah ada yang mendahului, ada pertanyaan lagi, siapa yang membuat yang mendahului Allah? Maka diletakkan Allah yang paling dahulu. Ini adalah, maka salah itu, keyakinan yang dibangun. Al-Qudim, Allah maha dahulu. Qudim, Qudim. Dan tidak sampai-sampai ke sampai situ. Qudim yang dahulu tidak diciptakan. Nanti ada dialog tentang wujud Allah itu melalui ini, melalui. Tentang wujud Allah gimana kadang-kadang ada orang untuk meyakinkan Allah itu ada. Biasanya dialog sederhana. Suatu ketika ada seorang Arabi, orang kudungannya itu ditanya. Bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan Allah sementara kamu tidak melihatnya? Orang kudungan itu berkata, "Kalau aku melihat kotoran unta kayak begini, aku sekaligus langsung aku yakin tadi ada unta di sini." Kalau ada bekas kaki berjalan di padang pasir, pasti latihan ada orang lewat. Tidak ada bekas kaki, tidak ada kakinya. Kotoran unta tidak ada untanya. Jadi kalau aku melihat semesta ini, pasti ada yang membu membuatnya. Dan dialog sederhana, mungkin kita akan, seolah-olah kita pergi ke sebuah tempat, masuklah ke salah satu wilayah, dan subhanallah, wilayah dengan pintu gerbang yang cantik, kita masuk ke dalamnya. Di tempat tersebut ternyata ada rumah yang luar biasa indah dengan hiasan-hiasan yang menarik sekali. Ukiran-ukiran dan seterusnya. Kemudian kita tanya kepada yang jaga di rumah itu. "Aduh, Pak, ini arsiteknya orang mana? Siapa yang buat ini? Megah, cantik." Tiba-tiba orang di situ berkata, "Oh, Pak, mohon maaf. Ini rumah terjadi dengan sendirinya. Karena tiupan angin menjadikan lubang itu." Anyway, ya, orang sedang tagilah nih. Tidak ada yang membuat. Bahkan biarpun kita tidak tahu yang membuat, kita secara otomatis mengatakan yang membuat. Begitulah hakikat. Saya tidak pernah tahu ada yang membuat. Kita tidak pernah melihat pembangunan mushollah ini. Coba-coba. Kalau ada yang sok pinter, waduh, kalau saya tidak melihat yang buat, saya tidak bisa percaya. Kayaknya langsung dibilang gila dia orang. Mushollah ini pasti berdiri. Ada yang membuat. Biarpun kita tidak pernah ada tidak pernah melihat yang membuat. Pasti ada yang membuat. Ya, betul tidak? Pasti ada yang membuat apa saja. HP yang ada di sakumu itu, ah itu HP terjadi dengan sendirinya itu. Enggak ada itu sesuatu. Pasti ada yang mem membuat. Bagaimana dengan sesuatu yang kecil ini saja harus ada yang membuat? HP kecil di sakumu harus ada yang membuat? Kecil remeh ringan tuh harus ada yang membuat? Bagaimana dengan ini musala kecil, bagaimana dengan jagat raya ini tidak ada yang buat? Apa gila lagi doarak? Oh yang kecil saja orang enggak percaya kalau enggak ada yang membuat terjadi dengan sendirinya. Sementara proses kalau yang membuat adalah proses, kan sangat gampang namanya kecili prosesnya. Bayangkan ini gesekan-gesekan lalu membuat genteng itu Karena ada hujan rintik-rintik akhirnya bentuknya kayak genteng genteng. Orang enggak percaya. Sesuatu yang kecil saja akal kita tidak percaya kalau tidak ada yang membuatnya, bagaimana dengan raksasa ini, jagat raya, semesta? Lalu orang berkata enggak ada yang membuat, "Kila pasti dia." Maka Allah wujud Allah Maha Ada. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya. Dan banyak kisah. Kita bisa percaya melalui berita. Pernah ke Amerika atau tidak? Saya tidak pernah ke Amerika dan tidak ingin ke Amerika. Kecuali untuk dakwah saja. Karena kita punya anak santri dari Amerika. Saya tidak pernah lihat Amerika. Tapi Amerika itu beneran tidak sih? ah atau cerita khayal tuh ah Amerika benar ada benar ada dan mana tahu katanya ya katanya ternyata kita bisa mempercayai sesuatu biarpun kita tidak pernah melihatnya Singapura wah Malaysia dari Malaysia ada India kayak apa sih karena berita yang datang kepada kita terus menerus menjadikan kita percaya jadi kita bisa mempercayai sesuatu tanpa kita harus melihatnya. Melalui berita. Melalui berita. Orang yang suka mendustakan berita itu ya lebih banyak sakitnya. Mendustakan berita. Hanya berita nanti dalam Islam ada aturan mainnya. Siapa yang membawa berita? Ketulusan orang kejujuran orang tersebut. Sehingga nanti dalam riwayat hadis Ada yakuna. Adilan. Misalnya ada. Itisal sanad Adil. Tamawud dhabat. Salamatu minasyudud. Ini kan harus ada syarat-syarat perawi hadis itu. Adapun Al-Quran jelas. Perawinya adalah mutawafir. Kalau sudah berita Al-Quran langsung. Yang memberitakan adalah sekolompok umat, sekolompok umat, sekolompok umat, umat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Jadi dalam membawa berita pun dalam Islam ada aturannya. Jadi dengan berita pun kita bisa percaya akan adanya sesuatu. Adalah ngasih tahu ai datang bawa duit. Oh, enggak percaya saya enggak lihat nah ini kan gila orang itu. Iya. Bergilah tuh kasih duit selesai. Nah semacam itu ya. Jadi wujud Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kodim, kemudian baki Allah maha abadi. Selagi kita katakan Allah maha dahulu, maka yang seiring dengan itu Allah maha abadi. Kalau dikatakan Allah berakhir, loh, terus bagaimana nanti urusan dunia, serga dan seterusnya? Allah abadi. Sebab, kalau dikatakan Allah bisa rusak, berarti Allah berpermulaan. Segala yang menemui perubahan adalah pasti bukan sesuatu yang dahulu. Nanti kalau dialog log mantek ada dengan bahasa Al alam mutakhir, wakuluh mutakhirin hadis, wakuluh hadisnya hadju illa muhdithin. Bumi itu adalah segala yang berubah itu pasti baru dan yang baru pasti ada yang membuatnya. Dunia ini berubah. Kemarin tidak ada bangunan, ada bangunan, pohon kecil, gede. Ini kan mini, min, miniatur dari dunia itu. Jadi semua itu membuat perubahan sebetulnya. Ada perubahan sedikit demi sedikit. Tapi kalau dilihat dari global ini seolah-olah enggak berubah. Semuanya berubah, lihat. Sungai di rumahmu semakin kecil, sadar atau tidak? Jalan semakin lebar. Ada perubahan semuanya, enggak ada yang tidak berubah. Hanya rembulan saja kita lihat dari sini tidak berubah karena kita jauh. Matahari tidak berubah. Bumi kalau dilihat dari dari rembulan sana juga tidak berubah. Jangankan rembulan, naik pesawat saja enggak kelihatan. Padahal di rumah ada gerakan macam-macam ada. Bodoh nih. Perubahan semuanya berubah. Semua yang berubah adalah baru. Semua yang baru tentu ada yang membuatnya. Itu adalah kaidah dalam antek. Baki Allah Maha Abadi tidak akan rusak, karena Allah yang menciptakan semuanya. Yang meyakini hidup Allah berakhir adalah kufur. Dia dipilih oleh orang Muslim dengan siwa 20, karena ini mengundang, undang dialog. Sebab kalau sudah kita yakin Allah Maha Dahulu Dan Allah Maha Abadi Lihat kasih sayang Allah pun juga dahulu Dari dahulu ada dan Aba, abadi Sampai di surga nanti Coba kalau misalnya Mengetahui Allah Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang Tapi tidak yakin kalau Allah Maha Abadi Terakhir dong surga nanti Sehingga itu tidak dibahas Mas Rahman Rahim yang dibahas yang paling penting ini Coba ini dahas tangga-tangan usil mengatakan Kenapa harus batasi sifat dua dulu Siapa yang membatasi dihadirkan sifat dua puluh Karena ini mengundang dialog panjang Agar orang kalau sudah benar sifat 20 Yang lain selamat Allah maha memberi rezeki Coba Tapi kalau dikatakan Allah berakhir hidupnya Berakhirlah rezeki bisa. Tapi kalau sudah katakan Allah abadi Baru sifat yang lainnya ngikut nanti Allah maha kasih Allah maha memberi rezeki Allah Allah Allah maha abadi Sehingga orang kafir pun akan Ketakutan bahasanya Allah abadi Kalau menyeksa ya selamanya kamu Ya nanti setelah Allah nyiksa saya. Kan Allah mati kan beres. Saya enggak ada. Yuk. Jadi harus yakin bahasanya. Allah maha abadi. Qadim. Kemudian setelah itu. Mukhalifan lil khalki bil itlaki. Ini pembahasan panjang. Insya dibahas pada pertemuan yang akan datang. Mukhalifahil hawadis. Pembahasan paling panjang. Dan nanti khilaf antara kita dengan orang-orang yang akidahnya sesat adalah ribam. Al- Mukhalifah lil hawadisi. Berkenaan tentang ayat-ayat. ar rahman wa wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala Allah di atas langit. Ini ini pembahasan detail yang jangan sampai salah masalah itu maka harus dengan dengan di waktu yang khusus nanti. insyaAllah Baik ini adalah masalah akidah ringan ya. Karena hujan Teman-teman ada -teman datang yang memotor hujanan. Nah, Terima kasih Allah dapat ilmunya. Ada hal lain mungkin masalah fikih. Ya. Kita ingin juga menghadirkan fikih. Ke depan kalau tidak pakai sahih nafun najah, kita akan hadirkan fikih. Coba Buya pengen ini kayaknya Buya belum ngasih komando Semua yang belajar dengan Buya bawa kertas, percuma Kalian bukan Imam syafi'i yang mendengar langsung hafal Nah kayaknya termasuk kelemahan cara pendidikan itu yang kita amati adalah tidak biasa mencatat Sehingga keterangan sebanyak apapun Lepas begitu saja Sementara belajar bisa dengan waktu singkat Kita harusnya prinsip, yang saya pelajari hari ini tidak boleh saya ulang Artinya tidak perlu saya mengulang. Karena apa? Saya paham dan saya mencatatnya. Tapi ada kebiasaan mengong. Maka insyaAllah ya kita tidak banyak-banyak membawa catatan. dan Catatan rapi. Kalau tidak mencatat, kalah dengan mencatat. Nanti bisa saya dudukkan dengan anak santri tahpit, anak SD. Nanti saya bingung dengan. Karena mereka biasanya mencatat. Padahal bukunya ada. Saya punya buku. Bukunya ada, tapi tidak boleh mereka baca buku. Karena apa? Kalau sudah ada buku, biasanya ngelantur. Ini Sambil baca sendiri Karena dia baca, bisa faham Gurunya nerangkan tidak didengar Baca kitab putih. mungkin Baca bukunya pun, tidak sempurna fahamnya Rusaklah, kita lebih senang Untuk yang praktis ini adalah dengan mencatat Baik kita langsung saja Fikih saja, ringan Fikih, nanti pentimah Fikih Ketahuilah bahwasanya Yang harus kita belajar, di antaranya Yang paling penting adalah kewajiban-kewajiban Fardu'ayn, sholat, puasa dan seterusnya Kalau kita bicara tentang sholat Harus ada mukaddimahnya Syarat-syarat sholat Kita bicara sholat, ada syarat sholat Dan syarat sholat Di antaranya adalah bersuci dari hadas dan bersuci Dari najis Dan untuk bisa bersuci ada alat Makanya kalau para fukuhat itu Membicarakan, eh tak yang bicara masalah air Apa punya dengan sholat Babul miah, yang pertama masalah air Kenapa? Salat ada syarat. Syarat-salat diantaranya adalah bermudu. Dan bersih dari hadas dan bersih dari najis. Dan untuk bisa bermudu ada namanya apa? Air. Maka dibahas panjang lebar tentang air ringkas. Air yang bisa dipakai untuk bersuci dari hadas. Dan bersuci dari najis sederhana. Wa Wa'angzala minas sama ima'an dan zalamina samai ma'an kami turunkan dari langit air. Jadi kuncinya semua yang turun dari langit mukullu mada ba'a minal ardi semua yang keluar dari bumi itu adalah air, air ya, bukan minyak. Semua air yang turun dari langit dan semua air yang keluar dari bumi adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu dalam bentuk apapun dan warna apapun. Ya. Kalau sudah mendengar kalimat Buya dalam bentuk apapun warna apapun tidak bakal mengundang pertanyaan. Dan kalau ditanya langsung faham Coba tanyakan kepada santri gede yang mondok baca fakhrumoin kadang dia "Kalau ada air kopi turun, kopi turun dari langit boleh tidak pakai butuh?" Coba santri yang lantur yang enggak pernah mencatat bingung. Boleh enggak ya? Hah? Sudah dikatakan dalam bentuk apapun ya boleh lah. Kok pusingan begitu ya? Memangnya ada orang buat kopi di sana? Ya, ada. Biarpun berwarna Itu warnanya warna kopi. Ini makanya kalau tidak catat nanti makanya punya memberikan rumus-rumus yang orang sudah faham makanya dan banyak santri santri so fatul mu'in hatam bulat balik itu tapi ditanya masih bulat saja karena memang saya baca fatul mu'in dan saya yang saya keluarkan ilmu fatul mu'in kita perlu ketangkasan dalam mengeluarkan permasalahan. Semua yang turun dekat. kalau turun air susu, boleh pakai butuh boleh ini, bukan susu itu dari langit siapa yang muncul susu? Ada sapi di atas, dalam bentuk apapun, selesai. Di bumi, di Pontianak hitam, Pontianak hitam di mana? Di sini warnanya putih air, alhamdulillah. Ada sebagian darah di luar Jawa itu putih, apa hitam? Kayak kayak teh, boleh atau tidak? Ya bolehlah asli dari sini kita lihat sudah dicampuri dengan air kopi kita nyampur jadi itu adalah air yang bisa digunakan untuk berbudu dan untuk mandi besar sekaligus untuk mencucikan dari najis sederhana kalau mau belajar kayak gitu, jangan muluk-muluk sudah. kadang-kadang begini ini menjadi ke pusing. dan coba saya testanya boleh tidak air kopi ini? coba di pondok gede sebelum dikasih mukon timah kayak begini langsung boleh tidak yang kita mau, kalau hujan kopi kan suatu ketika ada karamahnya, karagani, ada turun air susu Hujan bolehlah kita butuh dengan susu. Bingung, dijamin bingung dia. Gimana ya? Abi boleh, sudah boleh susu kok. Rebut itu nanti sama pun yang sudah Tapi kalau saya kasih rumus yang keluar dari bumi turun dari langit dalam bentuk apapun, bukannya air dalam warna apapun, dalam warna apapun, selesai. Kemudian para ulama membahas tentang air. Biasanya saya ringkas air ada empat. Yang pertama air suci bersucikan sesuai dengan yang biasa kita pelajari. Cuma detailnya saja yang sering ditinggalkan. Saya beri contoh satu aja hari ini. Biar ada kerinduan untuk belajar fikih. Kalau belajar itu tidak faham itu numpuk sesuatu yang tidak faham. Jadi sumpak belajar. Jangan sampai melewati permasalahan kecuali harus faham. Kalau tidak faham tu numpuk sesuatu yang tidak faham. Dan jangan sombong dengan ilmu. Ia pun sudah baca Ahmad haji belum tentu. Kita sudah ketemu orang belajar minhaj fatul muain, ngajar fatul muain enam kali, ditanya masalah bulat. Kenapa? Sama orang hafal al-Quran belum tentu dia bisa mengeluarkan ayat-ayat tertentu, karena belum terlatih. Tolong keluarkan ayat head, enggak ngerti. Sementara anak kecil kita yang baru menghafal al-Quran, ayat head, ya saluna akan anil mahid. Wudu. ya yunna ya yuladilakum detik. Karena membiasakan itu penting. Tidak cukup orang belajar min awal ilal akhir, haftham yang boleh ayam, haftham yang boleh ayam, bahlul. Perlu metode belajar sekarang itu. Nah, saya beberapa man, anak mahasiswa sudah belajar kan bolo-bolo. Tidak usah pakai kitab gede. Saya membuat kurikulum sendiri. Sedikit. Di saat kalian membaca kitab gede, ternyata semuanya sudah ada di otak kalian. Coba, kalau belajar dengan Bu nanti dari ringan ini. Kalian baca kitab Fatmu'ain, oh gampang sekali. Cuma di Fatmu'ain itu belum dirinci. Acak dari sini sebut, sini, semi, sini, sini, sini, sini, sini. Sekarang kita rinci. Air suci mensucikan. Coba. Yang pertama. Kedepan saya tidak mau mengajar, kecuali semuanya bawa buku yang bagus dan mahal. Catatan. Dan jadikan catatan tidak boleh hilang sampai saya mati. Saya punya catatan kecil, tidak pernah hilang. Dan saya masih punya catatan. Biarpun ini bukan yang untuk saya ajarkan, catatan untuk saya sendiri. Kalau saya mengajar, bukan yang saya ajarkan. Saya tidak akan baca. Kalau saya baca, kalau pelajaran yang saya ajarkan, saya bawa bukunya itu, saya pastikan. Berarti saya tidak, tidak benar. Kalau saya mengajar Fatul Korib, saya tidak boleh baca Fatul Korib. Hanya beberapa matan saya yang bisa menghafal. Tikit. Mestinya kita siapa -siapa? yang baca santri biasanya kita baca santri krok gitu. kitab apapun yang baca santri kita tidak usah baca karena apa guru juga harus belajar dong guru itu bukan terjemahkan ada sebuah guru terjemahkan baca uh, aku memulai bismillah terjemahkan terjemah itu bukan memberi ilmu bukan baca buluh marom terjemahkan baca ini terjemahkan terjemahkan itu kita perlu memberikan wafasan pemahaman kalau terjemahkan kita orang Arab Membaca kitab, bisa, tapi belum tentu paham mereka. Kita perlu faham. paham nah. itu. Ada kan metode menterjemahkan? Sorongan? Hatam, ya sudah sorok. Sebulan hatam kitab tebel. Alhamdulillah. Nanti kita baru lagi. Nanti kita baru lagi. Tidak perlu banyak kitab. Nah, satu, dengan catatan-catatan kecilmu. Di pojoknya ini, ininya, Keluarkan nanti. Air ada 4. Air ada 4. Air yang suci dan mensucikan. Yang pertama. Saya beri satu aja hari ini. Kecil itu harus kuat. Mulai dari semuanya harus kajian tuh kuat benar, kalau tidak kuat lemah, kalian tidak senang dengan fikir air ada empat yang pertama air suci dan mensucikan, sederhana sebetulnya kayaknya, cuman lihat detailnya nanti yang pertama air suci dan mensucikan maksudnya suci dari dirinya adalah suci dan bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya Le air yang suci dan mensucikan itu siapa? ya tadi itu air yang masih asli Istilah pikirnya air mutlak dan sebagainya Kadang orang tampak bingung air mutlak Sudahlah pokoknya Yang masih asli tadi Asli yang turun dari langit Keluar dari bumi Itu yang bisa menjadi air yang pertama Suci dan mensucikan Air asli yang Belum dipakai untuk bersuci Belum Bercampur dengan sesuatu yang lainnya Dan tidak bercampur dengan najis Air suci dan mensucikan adalah air asli yang pertama tadi. Dalam definisi yang pertama. Yang turun dari langit. Semua air coba sederhana. Buya masukkan definisi. Air suci mensucikan adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang belum satu. Digunakan untuk bersuci. Maka oh, silakan. Dua. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya selain air. Tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Tiga. Jadi, tidak bercampur dengan najis. Jawab. Air suci mensucikan adalah air yang pertama tadi keluar dari bumi. Turun dari. Yang pertama. Belum digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah. Tidak bercampur dengan sesuatu. Yang ketiga adalah tidak bercampur dengan najis. Sebab kalau sudah dipakai. Namanya bukan air suci mensucikan. Namanya air mustakmal. Kalau bercampur dengan sesuatu air kopi, suci aslinya dikasih kopi, tidak boleh dipakai uduk lagi ya. Kalau bercampur dengan najis, air mutanah, najis, air Jadi dalam mendefinisikan air yang asli tadi, biasanya pakai istilah air mutlak, mutlak, mutlak, mutlak, masing ya. ya. Sudah disederhanakan sudah. Jangan bicara sama orang awam dengan istilah air mutlak. Kita tidak perlu dengan istilah yang penting faham. Coba lebih mudah, pokoknya air ibu yang keluar dari bumi turun dari langit ya, yang... belum dipakai wudhu, belum mustahmal, tidak bercampur dengan suatu yang lainnya, tidak ke nana, cis, langsung ada air segelas, air segelas, boleh enggak dipakai wudhu ini? Ditanyakan sudah pakai wudhu belum? Belum, campur dengan yang lainnya tidak, tidak, ke nana enggak, enggak, boleh enggak? Selesai. Orang awam dikitukun Bu Bu air mutlak waduh waduh waduh sang ustaznya juga bingung kadang-kadang jelaskannya. Kenapa harus pakai istilah? Kita perlu menyederhanakan pemahaman. Lah ulama dulu kok pakai begitu? Ulama dulu mah cerdas, yang diajak ngomong juga cerdas. <tuh> Sekarang banyak nonton sinetron yang diajak ngomong. Ya harus pakai bahasa yang lebih sederhana lagi. Jelaskan. Jadi itu air yang suci dan suci kan selesai. Ketemu sudah judulnya air gelas, air galon, air kemasan. Saya tidak menyebut air aqua. Aku ada Yahudinya loh ya. Jangan beli air aqua sama sekali. Kalau sudah saya nggak menggunakan Kalau beli air adalah air yang produk Indonesia saja. Sebab aqua itu ada apa? Danon, non, Nestle semuanya itu ada. Ada bagian daripada uangnya adalah untuk untuk Yahudi sana. Beli lokal belinya tetangga aja. Untuk untuk ngasih pahala ngasih ngasih apa? Ngasih rezeki kan tetangga dan seterusnya. Gak pernah susah usulan akhirnya dirubah malam akhirnya aku semuanya perlu kita dari yang kecil-kecil ini nyumbang Palestina sudah, enggak nyumbang orang Yahudi tambahan, kan kacau kita mana iman kita ini, jangan ngantengi loh urusan begini jangan ngantengi saya kalau terdesak saya tidak akan beli tidak ada lagi baru, haus tidak ada lagi kecuali arya itu saya beli saya beli air lokal, belinya Pak Haji ini Kue juga susu, mana uh, susu asli tambahnya enak, tidak usah pakai nescafe dan non Loh kok ekstrim oh bukan, kita perubah perlahan demi perlahan. Kita ingin produk kita ini perlu. Jangan kalah sama orang Korea. Orang Korea itu jarang pakai mobilan Jepang itu. Saya ke Korea tu, Hyundai semuanya. Biasa pakai produknya sendiri. Kenapa kembali kepada masyarakat ini kita orang? Ayam, kayak tadi malam aja ayam dipotong sendiri goreng, tidak usah pakai Kentucky Fried Chicken. Produk dari mana itu kan begitu. Nah, jadi kita perlu membiasakan dengan hal-hal yang kecil tapi ternyata itu bermanfaat. Kecuali nggak ada lagi yang dimakan kecuali itu baru nggak ada pilihannya. Kenapa ngomong itu tadi? Air ya, air kemasan itu dia, boleh nggak dipakai butuh? Orang awam kalau dikatakan boleh lupa nanti. Tapi kalian beri pemahaman ibu. Air ini boleh. Karena apa? Aslinya masih dari bumi. Kemudian belum dipakai. Belum ini. Jadi faham. Kalau hanya. Kalau hanya dikatakan apa? Sah. Begitu saja. Besok lupa. Tanya lagi. Boleh enggak? Boleh. Karena keragu-raguannya adalah. Sudah dibentuk. Dikemasin begitu ya. Bukan dari sumur. Gelas. Kayak waktu Diminum. Jadi. Ada lagi sebab kesalah faham di kampung. Contoh, karena memahamkan Ustaznya tidak dengan detail. Contoh, kalau ada orang lagi head, rambutnya jatuh atau kepotong kuku, rambutnya jatuh, bingung nggak mereka? dikumpulin ya, lalu di, dicuci dan oh, suamai kalau bilang ribut. Akhirnya tanya Ustaz-ustaz gimana kalau ada orang mengpotong rambut waktu head atau waktu dicukur? Wajib dicuci, wajib dimandikan. Kalau kita mengatakan enggak usah, enggak akan diterima. Ya, Pak? Kayaknya di hati, di, di benak kalian mengatakan wajib dimandikan kan? <laughs> Karena dengar pikir salah paham begitu rontur. <laughs> Siapa yang mengatakan wajib memandikan? Rosali menukel iya, tapi hakikatnya buka. Kenapa kok begitu coba dipahamkan nih caranya paham santri pun dana enggak ngah itu santri saya di santri di pondok masih mengatakan rambutnya orang het harus disimpan dan wajib dibandingkan wajib Dari mana pemahaman itu coba ini babnya bapak pasti dibahas bab so, sholat orang salat syaratnya harus suci dari hadas dan suci dari najis kalau orang habis hadas besar wajib mandi karena apa badannya mau dipakai untuk salat rambutnya yang potong dipakai pakai salat enggak Hah? Baru nyambung kalau dikitukan barungnya, ustaznya barungah kadang-kadang gitu. Iya, iya. Oh, rambut dipotong enggak dibawa salat kok. Ini kan babnya masalah-masalahnya salat. Kita perlu fikih yang jernih, enggak usah rubuh-rubuh, oh, topeng tempel min haj, empat jilid gua bahlul di atas kepalanya. Sederhana kita. Kalau begitu kan nyambung. Ibu, kuku yang dipotong itu no, enggak dibawa salat. Enggak <laughs> usah dicari. Rambut yang sudah dipotong enggak dibawa salat kalau tangan ibu dipotong ya sudah dari bawah sholat kadang-kadang ini kalau tidak di, dijelentrehkan itu susah, tidak bisa nerima orang awam kita perlu belajar fikih yang sederhana buya itu belajar fikih buya itu tua dari kecil belajar fikih 10 tahun belajar fikih, mau tidak ada fikih belajar buya fikih, jadi ngerti ya fikih. makanya buya pengen mengemas fikih yang gampang gimana? Sebab fikih itu kalau dibahasakan ceramah itu susah kadang-kadang. Orang belajar fikih itu jenuh. Cuman kita pengin ngajar fikih tidak jenuh gimana? Orang harus faham dong. Ini salah satu contoh saja ya tadi ya. Cuman karena ada khilaf, misalnya Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang motong kuku motong rambut, Jumatu yaumul kiamati julumban nanti nanti dipanggilkan di hari kiamat dalam keadaan junut. Maka sunnah dimandikan. Sun sunnah tidak wa wajib selesai kenapa tidak wajib? Karena tidak dibawa untuk salat. begitu sebaliknya kalau kalian punya rambut panjang 10 meter kalian junuk, biarpun 10 meter tetap wajib, dimana? Karena rambut itu dipakai apa? dibawa sholat, selesai ini mem memahamkan punya memberikan pelatihan di beberapa pesantren. Saya hanya ingin mengajarkan. Cok kita sekarang itu menyajikan. Sampai kita ngomong. Banyak orang ilmunya banyak. Dalam bahasa Buya adalah. Oh masakannya enak. Pesantren-pesantren gede itu masakannya enak. Cuman perlu berlatih untuk menyajikannya. Sederhana ini. Baik kita kembali kepada air. Anak-anak semuanya air sederhana. Cuma harus catat. Kalau tidak catat dia tidak akan ulang ilmu ini kedua kali ilmu tidak diulang dua kali, tidak tambah-tambah ilmu dan biasanya kau belajar dengan punya pertemuan berikutnya, saya tanya pelajaran kemarin karena ilmu berikutnya dibangun di atas ilmu sebelumnya ilmu berikutnya dibangun di atas ilmu sebelumnya dan seterusnya yang kedua adalah air suci dan tidak mensucikan jadi perlu dipilah jadi dua lagi air suci, tapi dia tidak bisa mensucikan suci pada dirinya tapi dia tidak bisa mencucikan yang lainnya. Cuci pada dirinya. Kopi suci. Sehingga kalau kita digebir su kopi, boleh tidak sholat kita. Baju kita kena kopi. Sholat, sholat, sholat. Sah. Sah. Karena kopi tidak nak. Kadang orang bingung begitu. Karena kopi tidak najis. Kopi adalah suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik air yang kedua adalah air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mencucikan tohir, tohir mutahir. Ini ada dua. Yang pertama air mustakmal, yang kedua air mutalghir. Yang pertama adalah mustakmal air yang sudah dipakai. Yang kedua adalah air mutalghir air yang berubah. Jadi cabang-cabang ini harus kita Air musta'amal yang kedua ada yang berubah. Air yang musta'amal... Ada dua. Cabang lagi. Air musta'amal ada dua. Musta'amal yang digunakan untuk... Rafful hadas menganggap hadas. Yang kedua air musta'amal... Li'izalatin najas saat itu menghilangkan najis. Ada air bekas menghilangkan najis. Ada air bekas untuk... mengangkat hadas mengangkat hadas besar dan hadas kecil, ada dua lagi cabangnya di atas jadi yang pertama adalah air musta'mal musta'mal yang pertama adalah lirof il hadas untuk mengangkat hadas kalau kalian tidak menulis, tidak bakal bisa mencakup ini semuanya, percuma makanya biasakan dengan mencatat, ilmu itu adalah mencatat, kalau ada catat, padahal ini kawan, kalau kalian menggambar, rinci kalian pulang ke rumah tuh melihat pintas tuk, langsung ingat, karena tadi paham waktu dengar tapi biarpun sekarang paham, nanti sampai di rumah enggak ada yang dilihat lagi, hilang. Coba itu begitu gampangnya belajar. Coba sampai belajar banyak kitab ulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang, enggak -ulang, paham-paham gitu. Karena salah caranya belajar. Kok belajar kok susah bener ya orang. kadang kadang begitu. Karena tidak ngerti cara belajarnya. Jadi kalau gambaran kerangkanya yang sudah hadirkan tadi ini, coba kalian tulis. Nanti di saat kalian membaca lagi lihat, tepintas kok lihat tep nyambung. Kenapa waktu saya cerita paham. Nah, Air mustakmal Air mustakmal, air yang sudah dipakai ada dua Mustakmal, roh al-hadas untuk mengangkat hadas Untuk mengangkat hadas, ada dua, hadas besar sama hadas kecil Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan berbudu Aik. Maka air mustakmal Yang disebut sebagai air mustakmal karena digunakan untuk mengangkat hadas Sekarang ada pertanyaan sepintas saja. Pernah tidak menemukan di pondok? Ada air air kelas kecil. Kalau ada air segala, ada air sedikit. Kemudian saya masuk ke tangan saya, saya aduk-aduk. Namanya air apa? Musta'amal. Nah ini biasanya disebut ini sebagai air musta'amal, ini di pondok. Karena yang ngomong orang ngantuk. Bagaimana disebut air musta'amal? Oh tangan saya, saya masukkan loh, saya hanya ingin minum saja kok Saya butuh, enggak kan Karena tidak detail Dan ini saya banyak loh Wasa perasaan saya dimarahi Di di Mondok itu kan ada padasan Padasan itu ada air yang pakai Itu loh, saya itu pakai tangan Dimarahi, wah mustakmal, mustakmal Dia tidak mengerti apa Air mustakmal, jadi dipikir setiap air Kesentuh tangan jadi air mustakmal Ini kan keyakinan di masyarakat, sebab Ustaznya pun kadang, kadang punya keyakinan salah Siapa yang mengatakan air mustakmal hanya kesentuh tangan? Dihaduk pakai kaki pun tidak akan mustakmal. Sebab yang namanya mustakmal diruf, ilhatas doka kata syaratnya lima. Syaratnya ada tiga. Coba. Syaratnya ada tiga, lihat. Ini baru ngah nanti, lihat. Makanya belajar itu tidak usah. Gede-gede, tidak -gede, usah. Kalau dengan buyah itu sederhana. Itu seperti kalian belajar faturboin. Syarat yang pertama, airnya sedikit. Jadi enggak ada air mustakmal jika air satu kolam gede. Airnya sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari dua kolah. Dan dua kolah itu kalau ukuran 60 cm panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi, 60. Perkiraan liter, 216 liter kurang lebihnya. 216 liter. Itu Kalau kurang dari itu namanya air sedikit. Jadi yang namanya air mustahmal adalah air yang sedikit. Harapnya sedikit. Nggak ada mustahmal air banyak. Kalau kita mandi, duduk di, di lautan, nggak ada mustahmal di situ. <laughs> Tapi air mustahmal adalah airnya sedikit. Satu. Yang kedua, air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib. Basuhan wajib itu basuhan yang pertama, loh. Ya. Basuannya kedua pun tidak menjadi mustakmal, apalagi disentuh tangan, diinjak sama kaki tadi, anehnya tadi. Kan? Yang kedua adalah apa? Air yang air tersebut digunakan untuk yang wajib. Dan basuhan wajib itu basuhan yang kemana? Yang pertama. Jadi basuhan yang pertama. Ah, ini loh yang menjadi mustakmal nanti. Kalau basuannya kedua, tidak akan menjadi mustakmal basuhannya kedua hmm. yang ketiga yang terpisah yang terpisah dari anggota yang kita basuh Ah, yang netes ini lo baru netes dari dagu kita kenapa? sudah dipake namanya mustahmal gimana kisahnya air yang sentuh tangan saya jadi mustahmal itu? kesalahpahaman di pondok lihat ya, ngantuknya orang pondok coba pernah denger kan di pondok begitu? ya jujur aja ini <laughs> Di mana ilmunya itu? Sa Ustaznya salah paham. Ya ada itu Mustahmal dihadok dengan tangan pun tidak Mustahmal siapa yang ngomong Mustahmal? lah ini loh yang saya mengkentut, fikir terhad. Ksentuk Mustahmal aje. Dan saya melihat sendiri itu, saya berumah, kan, kecil, saya baru makan, ada paket sini, saya cituk tangan. Mustahmal, Mustahmal. Saya kan keliling pondok biasanya saya mengambil ijazah pondok, pondok apa namanya, pondok. Ramadhanan itu lho, so, saya pondok, pondok, pondok ini. Ya ampun saya di pondok banginah, saya kadang-kadang ambil berkah di tempatnya nyajian ini, kaya ini. Cuma ya itu, sandrinya itu hanya, air musta'amal dibikir kesentuh tangan musta'amal, tidak tahu itu. Itu kan ilmu yang di dapur waktu masak, hanya katanya, katanya, katanya begitu. saja. ajin, makanya akan dirubah pemahaman ini, tidak boleh setengah paham. Nah, hanya kalau belajar setengah-tengah mencapai, malu lah. sudah ngomong di bim mimbar, salah lagi jelas jadi air dimana ini ada di kitab BG syarat ini cuman syarat itu tidak dijejer, jejer buya saja ngeluarkan buya jejer coba ambil kitab yang lainnya kitab air ya, syaratnya disebutkan cuman tidak di tinggi 1,2,3 ada tapi buya jejer kan biar semakin paham jelas maka kalau sudah air itu sedikit kalau sudah dipakai untuk basuhan yang pertama menjadi mustra ada air satu bak kalian mau mandi besar ini semuanya kebalikannya ini Kalian mau mandi besar, anggotanya mandi besar itu mana sih? Segujur tuh? Tuh bu Lah kalian niat, saya niat mandi besar Kalian celupkan jari itu, kalian angkat Air apa itu namanya? Eh hey, Masih belum nyambung? Mustahmal dong, kapal. airnya sedikit Digunakan untuk mbak Soyang pak Cip. Sudah terbi Mustahmal, padahal sekirat tangan his, his. Saya niat mandi besar Lep Aduh, mustahamal. Ya benar. Kalau itu baru benar mustahamal. Waktu nyentuh air saya niat mandi besar. Tapi kalau saya tidak niat mandi besar. Ola gablok, ola gablok. Ya enggak. Kenapa? Basuhan yang wajib. Ya Allah, gampangnya belajar fikir itu. Cuma kadang fikir teks. Tapi tidak dibandingkan pemahaman. Karena santrinya malas nyata. Makanya teks. saya paling tidak senang kalau ada santri. Tidak mau mencatat. Sampai suatu ketika ada ustadz. Saya tahu Ustaz yang latar belakangnya pondok semacam itu, saya ingatkan. Tolong ditulis, dicatat. Sebab banyak orang salah, salah dalam hal ini. Saya melihat saya dia, dia mencatat. Dia tidak mencatat. Subhanallah. Allah memang buka betul di depan kita itu. Besoknya siaran radio permasalahan yang sama salah. Eh. Rekaman itu jukkan ini Ustaz. Makanya suruh nyatakan, tak mau nyatakan. Iya itu ya. Tak ya, biasa. Eh nah, itu yang harus berubah sudah diingatkan, saya sadar mengingatkan dia sebab saya itu, ada satu ustaz catat, tolong catat, dia tidak nyatat besoknya siaran di radio pas masalah itu hmm. jangan menginteng, yang mencatat itu penting jadi kalau mencatat kan tidak susah saya diktinya pelan-pelan, bukan ceramah ya harus dicatat, satu dua, tiga Ayo. sederhana sebetulnya, apalagi yang susah yang susah adalah kalau kalian susah <laughs> kalian gak mau cara jadi guru itu punya modul saya itu ngajar head pusing saya itu ngajar head bertahun-tahun tetap orang bingung akhirnya punya merumuskan head baru tapi tetap hati syafi'i tidak keluar dari ulama Cuman rumusannya aja baru jadi perlu kita membuat kemasan, mengemasnya. ilmunya ulama terdahulu ilmunya lautan saya bingung saya dengan ulama terdahulu itu Cuman kita sesuaikan dengan bahasa orang awam, jadi paham sederhana ya. Itu apa tadi? Mustahmal li roqil hadasi. Yang kedua mustahmal li izalatin najhasati. Yang kedua ini syaratnya lima. syaratnya lima, yang pertama adalah untuk mengangkat hadas mengangkat najis, apa membersihkan najis ayakunal ma'u waridan tidak air itu yang didatangkan ini perlu searah panjang, jadi kalau kamu punya air sedikit, hati-hati jika sorbanmu najis kok airmu sedikit, sedikit itu berapa sih? kurang dari jawa tola kalau airnya mau sedikit Awas jangan hati-hati jangan air dulu baru kamu ceburin najis semuanya nanti tapi hendaknya dibalik taruh di bak, terpakosong airnya dituang, ayahku nalmah uwalidan airnya yang datang. yang kedua ayahku nalmah uqaliyan airnya sedikit yang kedua air sedikit harus didatang kecuali di kolam biarpun kita baju najis celupin diangkat sudah suci Ayakuna waridan, ayakuna qalilan Air yang sedikit dan air yang dilihatkan Ayakuna lma'umun fasilan Minal magzuli Endanya air itu terpisah Dari yang dibasuh Jadi setelah Ini najis tiba, Kita siram Cukup menggenang Lalu baju ini kita angkat Ini sudah suci Air yang tertinggal Itu lo namanya air mustahak Malam diizah najasa. Tengok, airnya waridan sedikit. Airnya yang did, airnya sedikit. Airnya didatangkan. Yang ketiga, airnya terpisah. Sudah kita angkatkan ini. Yang keempat, airnya tidak bertambah beratnya. Kalau bertambah beratnya ini ketambahan kencing, jangan-jangan. Kemudian airnya tidak berubah, jadi kuning. Wah, na kuning kenampuk menantikannya Jadi selagi airnya tidak berubah, tidak bertambah beratnya, sudah terpisah kemudian air tadi didatangkan namanya air mustakmal lah syarat lima ini, kalau kamu rusak itu menjadi masalah beda contoh jadi masalah lima syarat ini, kalian harus paham benar, kalau belajar fikih dari lima syarat ini, kalau tidak kalian penuhi bisa naik, bisa turun itu air contoh air sedikit ya, syaratnya air sedikit, baru nanti sisanya, bekasnya disebut air mustakmal kalau airnya banyak jadi mustakmal tidak tidak berarti naik pak air banyak, ya, contoh kolam kita tuang, tuangkan di air baknya bak bug isinya adalah 300 meter baru bajinya kalian angkat jadi mustahil dah tidak karena airnya air bah banyak berarti tetap yang pertama air suci dan mensuh, yang kedua lihat airnya hendaknya didatangkan tapi kalau airnya didatangi Air yang didatangi, ini ada baju najis. Air sedikit saya masukkan, ke... bukan mustahab. Menjadi air najis turun. Nah, ya naiklah. Cepat, harus paham betul, enggak boleh. Menjadi air najis. Sebab kau idahnya, kalau ada air sedikit kejatuhan najis menjadi air na najis, ini kan kau idah. Turun, turun bangkit ke bawah. Paham ke tidak? Makanya belajar Jangan sampai enggak faham. Ini kau idah dengan buaya. Saya enggak suka ada orang Lewati masalah enggak paham, lempeng saja, selamanya tidak paham. Jadi setiap permasalahan itu kita detail, justru kalau paham itu enak coba. Saya jamin seneng setelah itu belajar pikir kalau paham. Ya menjadi masalah tuh gak paham kitabnya kegedean ya, dong. Waduh gede, gede, enak. Tumbuh tiga lagi kitabnya. Tidak seperti ini, nah. saya tidak perlu seperti itu. Saya perlu kalian paham, berikan kepada lain. Saya ingin punya kampus apa, samberin bahasa, ya, hanya seperti ini, berikan waktu satu jam saja setiap hari matang kan? Ini kalian duduk dengan orang yang baca kitab gedhe pun sekarang dia bakal malu dengan kalian ini. Ya? Karena dia sering salah paham, ilmunya tidak pernah dicatat kayak begitu. Ilmunya hanya ngandelkan di kitab geram-bianan. Kayaknya, kayaknya. Kayaknya seboleh, kata kok kayaknya. Kayaknya enggak sah, kayaknya sah, enggak ada kata kayaknya. Baik, syarat yang ketiga. Di saat air belum terpisah misalnya, air sedikit misalnya, baju air didatangkan, betul kan? air sedikit kemudian didatengkan tapi bajunya belum diangkat gimana hukum airnya karena bajunya belum diangkat dia masih tingkat yang pertama air suci dan mencu naik ke atas, jadi kalau seandainya kalian punya baju kena najis kalian taruh di bak, kemudian setelah itu kalian tuangkan air saya tanya pak, ya Allah saya belum wuduk nih airnya sudah habis wuduk di atasnya, ambil satu Kenapa kok boleh butuh? Karena air ini belum menjadi air mustahamal. Kenapa? Karena belum terpisah. Nyambung atau belum? Tidak boleh setengah nyambung. Belajar setengah nyambung. Empat tahun di kampus. <g provinces> <gamyu> Baik, yang ke syarat yang keempat. Nah, kalau bertambah wazannya. Kalau bertambah beratnya. Berarti ini ketambahan jangan-jangan. Tambah kotorannya ini. Jadi kalau bertambah, tidak boleh. cuman ini kira-kira. Tidak -kira, usah timbang. Mau wudu'on mau nimbang-nimbang. Susah bener nih. Ini perkiraan saja. Yang keempat adalah berubah. Kalau berubah, langsung turun. najis Kalau bertambah, turun ke bawah. Jadi nah, nyacis. Kalau memulih syarat, babnya. Mustamal. Kalau syarat, kolilnya menjadi banyak. Naik ke atas. Gitu loh. Jadi ya. Sudah sampai di sini saja. Ini gambaran saja. Kalau belajar PK itu tolong mencatat. Dan faham dia hafal enggak bertentangan enggak bertentangan ini tanyakan ulama mana pun dia sama gitu kalau dalam mazhab Syafi'i baru nanti saya kasih mazhab Imam Malik mazhab ini adalah nanti itu saja insyaallah ada yang mau ditanyakan wallahu a'lam bissawab ayat waktu Fatihah Fatihah itu Ulama berbeda pendapat Di dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i Bismillah min Al-Fatihah Kita ikut para ulama Madhab Imam syafii Termasuk madhab Imam Malik Cuma bedanya kalau madhab Malik Didiam, disirkan Jadi dalam madhab kita Imam Ash-Syafi'i Bismillah termasuk bagian daripada Surat Al-Fatihah Tapi selain itu daripada matahat Imam Ahmad bin Hanbal Bismillah bukan dari bagian dari surat Al-Fatihah artinya kalau kita mengikuti Madhab Imam Al-Syafi'i dan hendaknya kita mengikuti Syafi'i omong kita di Indonesia kok. karena kita mengikut Imam Syafi'i maka membaca Bismillah kalau tidak membaca Bismillah fatihahnya tidak sempurna kalau fatihahnya tidak sempurna La solat liman layak. Kalau begini, umil kita tidak sah solatnya orang tidak baca fatihah secara sempurna. Jadi Bismillah menurut mata imam syafi'i bagian daripada al-fatihah. Maka hendaknya jangan gara-gara umrah lalu hilang fatihahnya ketinggalan, Bismillahnya ketinggalan di Mekah bukan. Selagi kamu matapnya imam syafi'i tetap baca Bismillah dan yakin dan setiap surat ada Bismillahnya dalam matap kita imam syafi'i kecuali surat al-barooh, ah, surat barooh, ah, juz pur, surat taubah. Jadi semua surat ada bismillahnya. Jelas ya? Jadi untuk matabisha. Kalau matabimah malik disirkan. Bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma sekarang. Coba lah kamu. Belajar bijak. Sederhana. Belajar bijak. Kalau Seandainya Kamu membaca surat al-fatihah Pakai gak pakai bismillah itu enggak sah menurut siapa? Mata Imam Syafi'i. Baik, enggak sah menurut Mata Imam Syafi'i. Baik, kalau kalian tidak kalau kalian membaca bismillah ada enggak ulama yang mengatakan tidak sah? Hah? Coba nih, jujur nih. Ada enggak? Enggak ada. Berarti kalau kalian pakai bismillah lebih aman dalam hal ini. Tidak ada ulama yang menyalahkan kenapa harus pusing jelas kan ya. jadi kalau kita pakai bismillah di manapun berada tidak ada ulama yang mengatakan tidak sah sholatnya khususnya apalagi di Indonesia Indonesia ratan atas syafi jangan bikin syak jamaah deh kadang-kadang ini tidak pernah ngaji kurang belajar gara-gara umroh aja bismillahnya ketinggalan di Mekah sana ini kan masalahnya. kita masalah imam syafi'i hujahnya oh, jangan bicara hujah sadar kan hujahnya kalau mau hujah akan tapi kita bicara menemadhab dulu Terus yang enggak pakai bismillah Imam Abu Yang enggak pakai bismillah adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal enggak pakai bismillah. Mereka orang besar, orang hebat. Cobaanakkah selama ini belajar fikih Hambali ente. Memangnya ini belajar fikih Syafi'i Ikut Syafi'i kok macam-macam. Jangan macam-macam lah biasa saja sudah. Saya bukan tidak ngerti saya ngerti mazhab. Saya belajar 4 mazhab. Cuma saya di sini kecuali saya jadi imam di India sana, saya enggak pakai di, di, menjadi imam di Madinah atau di Mekah karena bismillah kenapa? saya ikut kasihan mereka saya punya guru madhab malik profesor Dr Ali i tuhar Royan, bin jabah ulama azhar selama ngajar kita dan setiap maghrib sama isya kita solat darang tidak pernah beliau mau jadi imam ahdaanku khalifah katanya aku tidak ingin berbeda dengan kalian nah kalian syafi'i saya Maliki. Sebab kalau saya pakai okay, bismillah pelan, saya ingin kalian saja jadi imam biar bebas. Karena di belakang jamaahnya apa? Syafi'i semuanya. Ajeib. Orang alim bijak benar. Ini setengah alim juga enggak mau dorong-dorong Enggak perlu seperti itu, Nak. Kalian enggak usah kerti kalau kalian belajar empat matap di kampus. kalian di kampus kan diajari kan? Tidak usah aneh-aneh, ikut bi al-Imam Maturidi. Kitab Safinah bagaimana ajaran Safinatul Najah? Solam taufik bagaimana? Fathul Qorib gimana? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yes. Bahkan kalau seandainya kalian jadi imam di Madinah pakai bismillah, enggak ada yang mengatakan tidak sah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahawa jika kalian membaca bismillah tidak sah. Tidak ada. Ada gun masalah kunut yang kalian tanyakan adalah khilaf di antara madzhab. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada kunut. Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kalian pergi ke India, kalian tidak usah pakai kunut di India. Kenapa? Di India tidak ada kunut. Dan ulama besar kita hargai, kita tidak berani mengatakan tidak boleh dan tidak berani mengatakan yang enggak pakai kunut sesat. Kok enak benar. Ini adalah orang sombong. Yang tidak pakai kudut adalah matahab Ibu Abu Hanifah. Syaratnya benar. Makanya kalau kalau ada orang tidak pakai kudut, tanyakan, apakah kamu Abu Hanifah? Kan begitu. Kalau dimatakan saya berguru dengan Ibu Abu Hanifah, di matahab ini selesai, tidak ada masyarakat. Cuma kalau di masyarakat syafi'i, tidaknya ada masyarakat syafi'i, maliki, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pakai kudut. Nah, jadi ini hilang di antar matahab. Lu apakah ada hujah? Kalau bicara hujah, yang lebih kuat adalah dalam matahab Kita. Ternyata setelah dilacak hujjah yang Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah hujjah, jangan dicaci. Mencaci ulama bukan bagian kita. Akata melihat Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Imam Bukhari itu dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas ya suila Anas bin Malik. Hal qanata Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hadis ini. Apakah Nabi berkudat waktu subuh? Dijawab na'am. Hadis Bukhari dan Muslim. jawab, na'am. Qabla rukui wabada' ar-ruku'. Dijawab oleh Saidina Anas. Ba'da ar-ruku' yasira. Setelah rukuk, kunut. Ini adalah jelas hujahnya dari matan Imam Asy-Syafi'i langsung kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka mengatakan itu kunut nazilah. Kunut untuk karena musibah oh, enggak? Ini pertanyaannya kunut at-subh. Subuh. Dan banyak riwayat dari para imah, imam, Imam Baihaqi, Imam Ahmad Imam Hakim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qonata syahron. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut satu bulan. Qonata syahron qunut nazilah karena ada musibah. Syahron ya'tu ala qatili bani ya'tu ala qatil bi'ri ma'unatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Orang-orang yang, maksudnya mendoakan marah Nabi Muhammad kepada orang yang membunuh para kufat Qur'an di biir ma'unah. Di sumur ma'unah. Di biir ma'unah. Tumma taroka. Kemudian kunutnya itu, kunut sebulan itu setiap sholat. Makanya kita kalau ada musibah, tolonglah dengar Palestina. Kunut setiap sholat. Kalau kunut nazila ini disepakati, biarpun madham imam abu hanifah, kunut karena musibah, Ada. Jadi jangan sampai setiap kunut langsung dianggap ini sepakat empat mazhab. Kalau kalian dengar musibah di Chetsnya, di Afghanistan, di ini, di Irak di ini Allah, langsung setelah setelah apa? Sami Allahu liman habidina baca doa langsung Allahummahdina. Langsung doa Allah mansuril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa nama kunut nazilah. Ahli al-yahud an-nasr Karena mereka menghancurkan kamat itu. Enggak ada apa, -apa. Tuma tarak kemudian Nabi meninggalkan Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ditinggalkan gunut tersebut. Fa'ammasubhu Spesial. Ada pun salat subuh. Yazal <tuh> Nabi terus masih berkunut Hatta faraqat dunia sampai mati. Artinya spesial subuh tidak ditinggalkan Dan itu yang diambil oleh matab imam Syafi'i Maka kunut subuh adalah ada. Dan sehat kunut bagaimana? Sehat kunut itu boleh dengan Allah Mahdini, Himan Hadayit, Maafin, Himan Afiin boleh. Kalau tidak hafal itu langsung saja. Robanaatina fit dunya hasana. Intinya doa. Ada sebagian orang gara-gara dah hafal kunut, tidak kunut. Kalau tidak hafal kunut, baca Robanaatina sah. Yang mengatakan tidak sah itu usat sakit. Tidak harus Allah Mahdini, Himan Hadayit, Maafin, Himan Afiin. Wa ta wala nafi man ta'lid wa barik itu itu memang kunut ada kunut kunut Sayyidina Qudud Rasulullah ini ada kunutnya Sayyidina Umar bagi yang tidak hafal kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar baca kunut apa saja kunutnya adalah doa kunut itu masuk mendoakan jadi doa setelah sampai Allah benar mana doa enggak ada Allahumma dini fi Allah Allahumma dini siman rabbana atina fil dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adabana rasulullah dan tolong ini ajarkan kepada orang awam sekalipun. Agar mereka berpegang pada madhab. Karena berpegang pada madhab ciri ketawaguan. Kadang orang belajar fikir perbandingan di kampus semester 1. Sudah ada perbedaan. Sudah nganangan ini. Besok begini, besok begitu. enggak begitu cara beribadah. Pertama ada para imam, Saya imah. Saya belajar madhab tapi setelah berpegang pada madhab syafi'i. Di kalangan lain. Tapi di saat sendiri saya mungkin memaaf menggunakan madhab lain. Jadi ibu-ibu di kampung yang belum... Apa? Belum bisa doa kunut yang panjang? Ya sudahlah pakai bu pakai rodbana hatina saja deh. <laughs> Itu sah, pahalanya dapat. Bahkan ditarahkan sebagai sunnah am'am. -am. Di dalam masyarakat kita, Am-Syafi'i am bukan sekedar sunnah biasa. Sunnah am'am -am, seperti bagian daripada sholat. Sehingga kalau ketinggalan, disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau kita bermakmum di belakang imam yang tidak kunut, tetapi disunahkan untuk kunut diperpendek saja tidak harus pakai kunut yang banyak tidak biar mereka mendapatkan kesunahan yaitu disunahkan seperti itu jadi sederhana kita perlu patuh kepada ulama sudahlah, lah kau usah aneh-aneh sederhana ilmu itu sederhana makanya kalau punya ngajar itu ada saya kasih perbandingan kalau di masyarakat ada khilaf yang tidak kunut mungkin ikut matahat Abu Hanifah sehingga saya ketatangan tamu dari India dia tidak kunut sudah lah dia sangat sederhana jelas orang ini India, jemaat temblik dari India, Pakistan Oh ya, selamat rum Tapi kalau orang Indonesia Ya, selimat hab syafi'i, ya tidak bisa Jangan seperti itu dong Kemudian jaga, ri'ah, ummah itu jaga Masa kabinus ada mayoritas Syari Yang enggak benar itu satu Orang yang enggak mau kunut lalu berkata Yang benar itu enggak kunut, yang kunut ah. Nah, ini kurang ajar Imam Abu Hanifah pun enggak ngomong gitu. Jadi kalau Anda tidak kunut, kalian tidak kunut karena ikut Abu Hanifah, hebat. Tidak apa-apa tidak kunut karena ikut siapa? Imam Abu Hanifah. Bagus, karena ikut Abu Hanifah. Tapi yang berkata bahwasanya yang tidak kunut adalah salah, berarti menyalahkan imam besar, imam syafi'i. Jangan menyalahkan. Saya kalau di India, saya tidak akan kunut. Saya hargai ulama India. Kita tidak boleh merasa lebih pintar dari ulama-ulama mujtahidin. Kita punya adab, tata kerama di dalam kita menuntut ilmu itu saja insyaallah. Ada yang lain? Eh eh menjelaskan tentang masalah sujud Pertama adalah meninggalkan ab'adu min a'diz salat. Meninggalkan kunut, tasyahud awal, Kemudian melakukan sesuatu yang jika disengaja adalah membatalkan, tapi dia melakukannya tidak sengaja. Mestinya duduk, latony dia berdiri. Mestinya tasyahud akhir, ya kan? Totony langsung berdiri. Berarti kan kalau disengaja kan batal. Cuma waktu berdiri tadi dia. Tidak sengaja, sengaja, maka langsung balik. Termasuk di antaranya apa? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tadinya apa kurang satu rakaat. Langsung nyambung lagi salatnya. Enggak usah dibatalin langsung. salamnya enggak sengaja kan? Akan tapi coba diperhatikan. Waktu dia salam itu kan enggak ngerti. Dan dia tidak batal. Salatnya tetap sah. Cuma disunnahkan apa? Sujud sahwi sujud sahwi selesai. Sujud sahwi, sujud sahwi itu adalah sa sebelum salam. Setelah selesai tashahud sebelum salam. Sujud sahwi adalah dua kali. Dua kali sujud sahwi. Yang dibaca adalah dalam sujud terserah apa saja. Subhana rabbiyal adzim boleh, rabbiyal a'la boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilah Subhana seperti tasbih yang paling banyak ulama menghimbau membaca tasbih seperti tasbih di dalam sujud memang ada subhana ya subhana alladzi uh, la wala yasfu itu adalah karangan ulama sesuai dengan maknanya dan juga boleh yang penting ada subhananya ulama itu karangan ulama bukan hadis nabi itu bukan nabi mengajarkan memang itu kan ya subhana alladzi yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa secara makna sesuai dengan apa dengan kelupaan kita akan kami ketahui lah kalau kita baca subhanahu ala, a'la adalah itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah intinya ada subhananya namanya. Sujud ada tasbihnya. Baik yang lain. Ya. Kan semuanya Imam kunut kunut, Karena itu Jama'anya ahli kunut semuanya Imamnya yang enggak, dia salah Jama'anya ahli kunut semuanya Kalau di Indonesia tidak mungkin tidak ahli kunut Dari mana ada jama' di Indonesia ahli kunut Kunut Oh tidak, dia ke bawah sebetulnya Dia karena kedatangan imam baru baru berubah tidak mungkin Indonesia itu. Indonesia tidak ada sejarahnya. Maka Abu Hanifah tidak masuk ke Indonesia? Tidak mungkin. Coba buktikan tidak mungkin. Hanya orang akhirnya dalam setahun ini sudah berubah karena terbiasa. Kulit kembalikan. Jadi ya sada Seperti yang sada yang selalu seperti ini dia boleh ujar Jadi katanya mengikuti saja jumahan itu wala ada kaitannya sama. Aslinya jamaah itu Syafi'i. Cuman karena di mesjid itu ada perubahan, maka dia ikut nggak ngerti itu semuanya. Dikembalikan dong kita punya tugas. Kecuali di bahasa sudah jelas itu bahasanya Abu Hanifah. Oh dia bukan ikut tapi dia bukan ikut Abu Hanifah, jamaah itu. Ikut orang yang mengatakan kunduz adalah bid'ah. Itu yang paling bahaya. Jadi diam-diam yang berkuda dikatakan bid'ah ini kan kesesatan. Kalau seandainya mengatakan kami jamaah ini, ustaz, kami ikut Abu Hanifah. Woi hormat saya. Kalau mengatakan ikut Abu Hanifah hebat. Karena Abu Hanifah hebat. Cuman kadang-kadang mengatakan bid'ah yang kunud-kunud bid'ah Bagaimana kunud? Kunud yang kunud bukan bid'ah, yang tidak kunud juga bukan bid'ah. Ini masalah khilaf yang kunud-kunud yang tidak-tidak sekarang dikembalikan kepada asal Indonesia semuanya. Saya di kantor, sebuah kantor pekantoran Jadi biasa tidak oh, kunud katanya. Yang biasa tidak kunud imamnya atau jemaahnya. Saya ingin tahu. Ya Imamnya baik. Kalau jam atas ini Coba tanyakan dulu sebelum pergi ke... Sebelum kerja di kantor sini, kunut dari di rumah. Kunut buya. Coba tanya satu-satu. Kunut -satu. buya, kunut buya, kunut buya. Permasalahnya orang yang tidak kunut saat ini. Ada yang sekedar ikut-ikutan. Itu dikembalikan susah. Tapi yang paling berbahaya. Meyakini bahasanya yang berkunut adalah... Ah, itu loh yang subhanallah. Di cermoran itu luar biasa. Tidak bisa diingatkan ya ustaz Imam Bukhari ini periwayatnya. Dia ya, buta bunaya bid'ah yang mengatakan hadis berkata saya eh ya bunaya jangan lakukan kunut itu bid'ah itu hadis riwayat bukan dari Syib. sahih, bukan Bukhari, bukan Muslim perawinya. Itu yang dipegangi lalu katakan bid'ah. Bisa mengalahkan hadis Bukhari yang tadi kita sebutkan. Ya? Cuma kita tetap kita hargai Imam Abu Hanifah. kita pun tidak berani mencaci. Sederhana soalnya, Anda kunut harus mending. Apa yang kita khawatir? Kadang-kadang itu gampang takut. Wah besok nanti saya enggak boleh ngaji lagi di sini wah ini sudah bukan karena Allah nah? Masyarakat Malaysia semuanya kunut. Kita lihat ada beberapa masjid yang berubah. Karena banyak itu orang awam enggak ngerti. Kalau sudah umrah diker ub oh, bagus enggak pakai bismillah. Langsung <Syukur> alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti-ikuti pakai kunut. Ikuti pedan. Tapi kalau mau belajar, belajar. Saya ngerti mata Abu Hanifah dan saya juga menghafal hujahnya Imam Abu Hanifah. Baik, jadi kita bukan menghadirkan khilaf. Di sini kan tadi tidak kunut. Ya mungkin beliau tadi lupa apa lupa atau enggak tahu saya enggak ingat. Enggak tahu kebiasaan di sini seperti apa. Kan mungkin lupa. Cuma saya harus sampaikan kebenaran, saya hanya mengingatkan saja. Baik, itu saja. Hadis Bukhari, apa nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qabla rukuk abdal rukuk, badal rukuk yasir." Subuh nصف في الصبح. وهر مسلم. hadis bukhari hadis nomor 1001 nah, enak. <laughs> kalau pengin tahu nomor hadisnya sekalian. Sudah jelas di bukhari meriwayatkan begitu kenapa kita masih bingung. Mereka kalau seolah sahih bid'ah. Karena ada suatu ketika apa? Tidak pernah di belakang Abu Bakar Umar. Bukan bukhari bukan muslim Tidak bisa mengalahkan hadis sahih sama bukhari hasil menurut kita mata imam asy Kita perlu insaf dalam hal-hal kayak -hal begini itu. Saya kalau dimanapun, saya biasa langsung. Selagi saya di Indonesia, bahkan di luar Indonesia saya lihat madzhabnya. Sebab pada mazhab Hanafi dan Ahnafah itu kebarat. Pakistan, India, Yaman bagian Zabid. Saya punya guru Imam Abu Hanifah, banyak juga banyak. Tapi mereka memang jujur-jujur subhanallah. Nama saya Muhammad Said. Ada sah uh, Azumi, ada seorang ahli profesor Dr. Azumi. Dia adalah halavi, enggak pernah mau jadi imam subuh. Selain subuh mereka mau, cuma mereka ikuti kita. Selain subuh, <tuh> kalau juga ada kurang baiknya. Cuma begini. Loh, kalau, kita, kalau kalian ragu. Kalian ragu. Takut masyarakat ini tidak senang dengan kunut. Sesungguhnya. Kalian tetap berkunut. Cuma kalian tambah. Ditambah dengan kunut nazilah. Biar tidak ada yang bisa menyalahkan kalian. No, saya kunut nazilah. Kenapa? Marah, saya marah. Allah ma'alui. Allah ma'alui. Allah ma'alui. Suri al-muslimi. Sepakat di 4 Eh di <laughs> Palestine hari ini ribut loh ya. Kalau nak guna mana rebut? Ya Ustaz, antuk ngaji rendah. Ya. Jadi cukup ditambah dengan karena, Allahumma tindak firman hadirnanti. Sallallahu alaihi wasallam al muslimin wakdur man khatan islam al muslimin. Ataupun mana? Tindakan yang terlalu bagus. Tanda bagus di kunat? Ini jamaah tidak pernah pakai gunut. Samau bikin gerah. Ya Ustaz yang kealiman. Ya Ustaz yang terlalu pinter. Saya baca kunut nazzila. Oh my God, mau nyalahin tapi kalau masyarakatnya diam berarti masyarakatnya menerima, memang kita jadi kita perlu ilmu bukan ikut-ikutan, makanya nyatuk nyatuk baik ini saja yang lain dan jangan merendahkan siapapun kalau di kampungmu ada orang yang tidak baca kunut mungkin tidak hafal kunut sebab kita menemukan banyak di kampung orang yang tidak hafal kunut selagi dia sholat sendiri, cuma gini gak. cukup cukup tapi kalau jadi imam enggak bisa karena enggak hafal kok. Kalau Allahu a'nisa. Yang lain. Cukup sudah baik. Asy-habana al-jama'il Muhammad sallallahu Al-Fatihah. On va l'écouter.